Sziasztok, ez itt a ClickPlay 158. adása. Én Neurotik vagyok, és itt van még... Maikő, sziasztok. Kicsit nagy volt a hatásszünet, de hát... Nem Mi, nem volt nagy. Egyezteni. Nem, igen. Most már félni kell ezzel de a szerencsétlen bottal. Igen. És itt van krég. Lehet, hogy az a baj, hogy sose jelentemben, hogy ő itt van. Ő egy bot. A honlapját megtaláljátok a clickplay.hu-n. Kilinkertem, úgyhogy Craig, nem vagy reklámozva. Megjegyzem, hogy tényleg kirinkelt, ugyanúgy, igen, ott van. Igen, az alján, krég, Ott figyel. Úgyhogy köszönjük neki az úton is, hogy hallgat minket. Így van. Legalább ő. <síns> egy valaki mindig meghallgatja a podcast adásokat, Kreg, és fel is veszi. Majdnem végig. Na, hát sok témát nem írtunk fel, de ez mondjuk azt szokott nálunk. Úgy, azt szokta nálunk eredményezni, hogy akkor lesz két óra az adás, amikor hát most nincs sok minden. <gül> úgyhogy eh, első címre szerintem rá is térhetünk, mert pont arról kezdtünk-e beszélgetni, mielőtt rákattintottunk volna arra, hogy krég megjelenjen körünkben. Így van. Ez pedig a Worms Rumble nevű játék, amit, amire én már rá, rárekesedtem, amikor bétába volt, hogy ez majd biztos fog kelleni. És időközben meg is jelent, úgyhogy eh, azóta bele is tettem, ugye pontosan megmondom, hogy hány órát. 31 órát a játékban. Na, ja, hát az, az már úgyne annyira nem rossz. Na, já, na ugye. Tehát így, mondjuk azt, hogy a béta után sem szar a játék. Úgyhogy vannak benne bugok. Na hát, fú, kezdeném is a bugok bemutatásával. Ugye, aki még nem tudná ez a játék, ugye nem, nem a Worms megszokott játékmenetét követi, tehát nem egy oldalnézetes, körökre osztott játék, hanem az oldalnézetesség az megvan, viszont egy ilyen platformer, battle royale valós időben, ugrálsz, lövöldözöl cucc. És hát, na mondjuk ez, ez valakinek problémát jelent ezt feldolgozni, hogy van egy ilyen worms, és miért nem olyan, mint a többi. Ezeket a hozzászólásokat annyira bírom. Ezek a legtöbb probléma a játékkal kapcsolatban olyanoknak van, akik még nem játszottak vele, de mi ez a szar, a worms az nem ilyen. Tehát, ez, ez, ilyen, ez ilyen visszatérő probléma a Worms kapcsán. Most megnézem az értékeléseket viszont Steam-en. Ott jelenleg 429 pozitív és 71 negatív van. És nem is tudom, a 71 negatívnál mit problémáznak. Hát valaki szerint a game Mondjuk És mondjuk hát a bugokról kezdtem el beszélni, mielőtt így kitértem arra, hogy valaki szerint a game szaksz és itt vannak olyan bugok, tehát a legjobb az, amikor kikresszel. Az úgy nagyon. Jó, az, az, pe, az, az pedig szokott, az szokott, szokott jó esetek. lenni a játékokban. A másik kedvenc, amikor a lövés egyszerűen megfordul, vagy nem tudom, tehát így bebukzik a karaktered, és amerre nézel, ugye ez egy oldalnézetes platformeres valami lehet egérrel játszani, meg kontrollerrel, és akkor így célzol, hogy merre lőjön, és ez valahogy így megfordul. És ez a vicces, hogy előre néz a célkereszt, a lövés olyan, mintha arra menne először, aztán visszafordult. Ezt, ezt a bugot hogy hozták össze, én nem tudom. És aztán meg olyan, mintha sehol nem lőnél. Tehát így, ilyen, nem, nem tudom, káosz. káoszjuk. Ez történik, olyankor már kábel az van, hogy akkor neked vég a mesnek. És akkor megmarad, a többiek hogy lehozzák, vagy nem. Mert egyébként hárman lehet játszani. Tehát van benne több játékmód, és elvileg most érkezni is fog bele valami új. Ez már így, tehát így. Ahhoz képest nem még jelent meg, elég sűrűn van hozzá ilyen kis update mm. be így most ami be is lengedtek előre új pályát, új játékmódot, módot, úgyhogy kapunk hozzá tartalmat. Remélhetőleg bőven. Hát meglátjuk, hogy mennyi ideig fog kitartani ez a tartalmdömping, mert ugye maga a játék ilyen egyszer megveszed aztán megvan. Jelenleg még úgy tudom, hogy nincs benne ilyen battle ami hosszú távon pénzt adna a fejlesztőknek, meg mikrotranszakció sincs, hanem ilyen, ilyen fizetős DLC-kben lehet venni skin pakkokat. Uh -huh. Tehát, hogy en, ennyi van. Meg hát abban is csak skinek vannak, ahogy néztem. Tehát, hogy ugye előnyöd nem lesz. Tehát nem lesz abban egy durvá fegyver, vagy ilyesmi. Ja, ja, meg, meg karakterek sincsenek olyanok külön, mint egy uh -huh. ilyen, nem tudom, mint egy Rainbow Six-be, tehát ugyanolyan kukacod van. Ja, kukac, kukac. Mindenki másnak. Kugac, kukac, így van. <laughs> És mondanám, hogy nem a méretelének, de hát ugyanolyanok. Tehát, ugyanolyanok. Hát itt akkor tényleg nem az. Teljesen. És lehet csinálni női kukocot is, ha már így. Ha így. Legalábbis olyan fura a szempillája. Tehát ilyen kinek kell bele. Be lehet állítani a szemét a karakternek, bele lehet a száját, a bőrit át lehet állítani, meg van ilyen outfit-szettek kb. mondjuk egy, nem tudom, egy dinójelmez így egybe ott van, és akkor nem az van, hogy a dinójelmez fejét tudod betenni, hanem az így egybe van. És akkor azt be tudod állítani, és akkor felülír mindent. Mm -hmm. Egyébként jók ezek a kis kinézetek. És adnak a, egy kis, azért a játéknak egy kis, hát nem azt mondom, hogy mélységet, de célokat raknak elét, hogy mondjuk 40-es meg 50-es szinten egészen menő néz ki az a skin. És azt azért úgy... <laughs> össze lehet szedni, és így a ez a skinek feloldás, hogy egy szintekhez van kötve, és amikor elérted az, az, az adott szintet, akkor egy, az, az pontokból meg kell még venned azt a skintet, tehát nincs meg automatikusan. Tehát akkor csak kinyitod azt a lehetőségét, hogy megveheted. Igen, igen, de kell elég sok pontot ad a játék. És akkor az, az XP-t meg, az, az XP meg a pontot azt akkor egybe kapod, tehát a pont az végig is majd, hogy nem a pénz itt. Igen, itt pénz van. Tehát... Uh -huh. Hát külön van válva, tehát hogy ahogy léped a szinteket, az megy külön, meg közben mellette a meccsökre kapod a pénzt a uh -huh. az XP mellett. Ugyanúgy. És akkor ezeket tudod így kvázi erre elkölteni. De mondom, tényleg, szkinek vannak, jópofák, sapik, szemüvegek, rohadt sok szemüveg van, tényleg. Az rengeteg van, meg fegyverskinek. fegyverszkinek. A fegyverekből is elég sokféle van. A bétához képest párat így nerfeltek. Van egy ilyen Hammerhead nevű fegyver, ami lényegében egy önrakétavető, ami marha sok is rakétát kilő. Most uh -huh. ez a Bétában egy rész rohadt sok rakétát lőtt ki, másrészt meg tudtad spemelni kb. Tehát, hogy volt uh -huh. benne, azt hiszem, három lövedék egyszerre, és azt így elnyomkodtad mind a hármat, akkor gyakorlatilag aki a pálya azon részén volt, ami a fegyvered előtt van, ott az megsemmisült. csak mindegy, hogy hol volt. Tehát <gül> elkezd szerint nyomkodni, felrobbad minden gyakorlatilag. Most ezt levették egy ilyen búztra, és azzal már célozni is kell. Tehát nem mm -hmm. azt mondom, hogy marha nehéz ölni vele, mert így is megölsz egy kukacat szinte egyből. Hogy ja, de, az de így, így legalább áll... azért valamivel nehezebb. Igen. De most már célozni kell, meg hogyha a másik ügyes, akkor ki tudja dodzsolni do do a cuccot. Mm -hmm. Á, olyan helyen van. Tehát mondjuk beszorul egy sarokban, ahol gyakorlatilag nem tud mozogni, akkor ugyanúgy megdöglik szegény. De hogy az azért még mindig egy erős fegyver, Ugye van benne bazuka, gránát. Holy Grenade, akkor banánbomba, minden van, ami így bele tud férni egy ilyen játékba, mondjuk a számára az nincs, tudom, így leesik, és igen, a, igen, igen. egész pályát legyalulja, ez egy kicsit talán túl OP lenne ebben a játékban, de mondjuk a Holy Grenade az kurva jó. És jó nagyot robban meg a banánbomba is. És akkor jettekkel lehet közben mozogni, van grappling hook, azzal is lehet mozogni. Mhm. Uh -huh. Úgyhogy elég arról szól a tényleg, hogy minél gyorsabban mozog, odaugorj valahova, őj, és hát uh, megöld a másikat. Van benne deathmatch mód, van uh, amikor mindenki mindenki ellen van, tehát team deathmatch az nincs, csak ez a free for all. Akkor van az egyszemélyes személyes royale, meg a három fős csapatokból álló battle uh -huh. És akkor ilyenkor az van, hogy a másikat föl tud véleszteni, amikor lejöttem. Akkor tűnnek. ugyanúgy. Bétával kapcsolatban beszéltem, sokat nem változott a játék a Béta óta, kaptunk azt hiszem két új pályát, bár talán a Bétában lévő a legjobb, bár én a másik kettővel is ki vagyok békülve, meg ugyanazokat a játékmódokat, módokat, ugyanazok voltak a Béta-ba. Uh -huh. Most talán jön hozzá update, meg ugye elvileg 25 éves az első Worms, úgyhogy annak kapcsán most mindenféle akciók is vannak Steamen, ha jól nézem. Mert akkor lehet, hogy beraknak abból egy-két izét, nem a ha... fegyvert, vagy skint, vagy ilyesmit, amit nem raktak be, vagy pályát. A felett, ugye, nem tudom, hogy, én fegyvereken gondolkoztam, mit lehetne még beletenni, mert ugye van AR, van shotgun, van egy ilyen kis piszta, amivel lehet pötyogni, meg van a kétféle rakétavető, úgy, amit mondtam. Most így hirtem is, a szemben tehát ennyi. Mm. Nincs benne sok, de nem is nagyon tudom elképzelni, mit tudnának beletenni. Mondjuk a a Soul Trifle hogy mondjuk egy kis egy miniúzi mondjuk, az teljesen jó lenne, aminek kicsit más a Fire rétje, meg tudom, ilyen kicsit rövidtábra hatásosabb, vagy nem tudom, el tudnék képzelni, ilyen fegyvert is. az hát azért még lehetne bele mit tenni, de mondjuk úgy, hogy a, a repertoár nagy részemben egy ilyen játékban el tudott képzelni, hogy lehet játszani, az benne Sőt, még több is, tehát egy, van például azért bárányvető. <gül> tehát, hogy ilyen. Oly a rakéta vető, csak bárányokat köpik. Igen, igen, igen. Szaladnak tovább, tehát nagyjából ez a legextrémabb fegyver benne. Tehát, ugye valami nagymamát eregett ugye az alapvörsz-be, azt is megnézné, bár az elég lassan tudja ahhoz képest, hogy itt azért lehet ugrálni össze -vissza. Igen, tehát, Nem, simán lehet, hogy egy nagymamát kidorzsolni igen. Mondjuk így. A bárányvetőt már nehezebb, föl, amikor mögéd lő valaki, és visszafele a bárány. Tehát azért az így, így lő eléd is, mögéd is, és akkor hogy vissza urálnak a bárányok, tehát volt. Ja, játékelmeket azokat vettél egyébként az előző VMD-ből, például ott, ott hozták be a játékba azt, hogy be lehet benni olyan helyekre, Amire csak, amihez csak akkor rátsz be, hogyha ott vagy. Tehát ilyen házakba, meg ilyen barlangokba, meg ilyen helyekre. Itt főleg uh, ilyen szellőzőnyílások vannak. Tehát, hogyha oda bemész, akkor ott, ott el tudsz bújni azok elől, akik kívül vannak, és akkor nem látnak be oda, hogy te épp most ott merre meszkálsz. Hát ilyen elő is fordulnia, hogy nem tudom, benézel egy ilyen szellőzőbe, és ott van egy három fős csapat. És akkor te meghallsz. Ez, ez egy megtörtént történet alapján. <gül> ilyen, ilyen, ilyen volt ott benne per. Ugyanúgy, mint a battery játékokban, ládákból lehet lootolni fegyvereket, lőszert, cuccokat, HP töltőt, pajzs töltőt. ez ugyanúgy megvan, meg a pálya szűkül, és ilyen füst, ilyen gáz zárja le a különböző szektorokat. Amikor reindul a játék, egyébként úgy, ki tudja jelölni a, a csapat, hogy a csapat vezér, vagy nem tudom, tehát akit megrakajálték, meg hogy ő választan, hogy hova akar menni, és akkor kiválasztja a különböző szektorokat. Minden szektor megvonlódva, hogy a maximum hány csapat mehet, uh -huh. és akkor nincs ilyen probléma, hogy túl sokan vannak ott, hanem két-három csapat, max négy, milyenek vannak, és akkor ott lehet skandalozni a kezdeti lútért. Ja, nagyjából ennyit tudok, szerintem. Elhet, ezt már múltkor is elmondtam, de hát megjelent, hogy nem árt ismételni ilyenkor. Én mindenkinek ajánlom a játékot, majd lehetem kivel is, mert úgy, úgy tudom, hogy megletnek meg is. Igen, majd, majd próbálunk igen. Nem meg jó profának tűnik. Most oké, okay, ez, ez nem egy olyan Worms játék, ami, ami korábban volt, de hát most most erre most mit tudsz mondani? Tehát, hogy ezt már látod, az e tehát, mikor megveszed, hogy ez nem egy olyan Worms játék, mint a korábbi, és most igen, ezen, igen. ezen háborogni, tehát, hogy meg főleg úgy, hogy a, ugye a legutóbb a VMD volt a legutolsó Worms ezelőtt, azt hiszem. Igen, igen, és az rohat jó lett, és azt szerintem így tehát van. Az, az még egy jó pár évig rohadt jó lesz. Igen, meg, meg az nem is jelent meg olyan régen. És az konkrétan tényleg azokat azokat boldogítja, vagy tényleg azoknak jó, akik a régi Worms stílus szerették. Ez meg, ez meg ugyanaz, csak egy kicsit más. Tehát tényleg ez a valós idejünk körülre osztott, izé, ez meg, meg szerintem kellett is, mert, mert, mert hogyha ugyanazt csinált folyamatosan, mert a Worms is, emlékszem régebben, volt egy-két rész, amikor megpróbálta, hogy 3D-be meg volt a golfos, meg minden, és mindegyiknél sírtak a rajongók, hogy de hát ez nem az a worms, ami van, de amikor meg kijönnek egy sima worms játékkal, egy, egy olyan alami, amit szeretni kellene, ott meg az a problémájuk, hogy nincs annyi újdonság, hogy ez meg miért olyan. Tehát, hogy uh -huh. mindenkinek úgy sem fognak tudni megfelelni, szerintem. mondjuk nekem a wormswem, de az teljesen bejön. Pár újdonság jött bele, ami a korábbi részekben nem volt. Az egyik például ez a kraftolás. Igen. Hogy le lehet bontani a az alkatrészeket, meg lehet nyersanyagot is gyűjteni a pályán, és akkor abból tudsz craftolni erősebb fegyvert, tehát vannak mit tudom én a fegyvereknek egy különböző szintjeik, és akkor lehet alapfegyvert is craftolni, például ugyan beállítva a játék, hogy nincsen rakétavető, de találsz mm. való cuccat, vagy nyersanyagot, akkor tudsz craftolni rakétavetőt, és akkor lesz neked, de jó. Vagy egy másik fegyvernek egy erősebb változatát tudsz craftolni. Nem tudom, nekem ez a rész annyira nem mindig figyelgetni, mi mennyi nyersanyagba kerül, meg az, azért mit kapsz, az azt lebontod, meg mit tudom én, tehát az nekem már egy kicsit túlzás. Meg ugye bejöttek a járművek, úgyhogy lehet járműeket használni, még egész jó bufák, tehát vannak egész, tehát meka, meg ezért mindenféle helikopterrel tudsz röpködni, ami sokkal halálosabbnak hangzik elsőre, mint amennyire valójában. De a vicces jelenteket eredményezet az is. Megmondom, nekem ez tetszik, ez a, amit mondtam, hogy be lehet menni házakba, és akkor onnan. ki lehet. Látni nyilván azokat a házakat le lehet bontani megfelelő mennyiségű ja, szízerővel. Ja, igen, egyébként ez az egyik probléma, amit a Worms rumble felhoznak negatívumként, hogy a pálya nem rombolható. Ami így nem teljesen igaz, mert a pályán vannak olyan elemek, amik rombolhatók, nem tudom, tehát szellőző rácsokat, azokat ki kell törni, mielőtt bemész oda vagy vannak ilyen autók, amiket viszonylag könnyen meg lehet semmisíteni, de hogy mm. ezek is törnek, meg mit tudom én. Nyilván a pálya az nem maga a, a felépítés, de ha ebbe belegondol bárki, akkor ez egy jó nagy fasság lenne, mert ez egy ilyen platformer ugrálós, lövöldözős játék, ahol ha lebontod a fél pályát, akkor nagyjából annyit fog történni, mint egy körökre azt a önzben, messziről nézik egymást, kocok és hát... Igen vagy áttalálják eltalál... egymást, vagy nem. És itt ugye, hát mozogni kell állandóan, mert elfogy a lőszer, elfogy a minden. Úgyhogy szerezni kell szokat, ha más nem a másik hullájából. Mert jó, hogy a ott van az embernél mindig, ami egyébként egy marami hasznos cucc, és néha nézem, hogy mi az Isten csinálnak egyes emberek, hogy fel annyi szintje van, mint nekem, és annyi bészbólütő ki, amit én sose fogok csinálni, <gül> pedig én is használom a bészbólütőt, mert nagyon van, valakit lesorozol, és ott van mellette, akkor megnyomod a bészbólütő gombot, és, és proof, Igen. De hogy az mit csinál, csak bészbólütővel vagy körül, vagy azt csinálja, hogy valakit meglő, és direkt nem lövi le, hanem logonik, és bészbólütővel megyek. Hát, a honnan tudod, lehet, lehet, hogy, hogy farmolta, tényleg. Ezt, ezt csinálja folyamatosan. Lehet, igen. hogy erre ment rá. <gül> Azt mondta, hogy ma, ma, ma Ked van, ma bészbólütővel fogok ölni, holnap szerben. Ja, a passzolt holnap... ráj fel el, igen. És mindig változtatja. Holnap akkor is, akkor Mindig, minden nap bészbólütők kívül. Szóval vannak benne elvetemült emberek. Ja, de szerintem már én mindent elmondtam róla, és nem tudom ajánlani, szerintem egy jó kis játék. Jó. Ha valaki szereti a worms és nem ragaszkodik ahhoz, hogy teljesen lerombolatul legyen a pálya, és körökre rehasztott legyen. Akinek ez kell, annak ott a VMD. Bármelyik másik, körülbelül. Okay. Igen. És most akciós is egyébként mindegyik, talán a VMD is. Bár nem tudom, ez az akció meddig fog tartani, de úgy tudom, hogy most az. Mm. Most rá is nézek nyében. Ja, 7,5 euró jelenleg. Fél áron. Ja nem, bocsánat, 75 százalékos Ja, meg mindenféle bándülök a régebbi Wormsökből. Ami nagyon nosztalgikus, meg minden, de már ki fog vele játszani, amikor ennyi új van. Ja, és a vmd -a szerintem tényleg jó lett. Ja, azt is tudom ajánlani mindenkinek, meg ezt a Worms-römbölt is, amiről most beszéltünk. Így van. Na, nagyjából a Worms-ről ennyi. És következő hírre így nem tudok átkötni, úgyhogy csak, csak elmondom, hogy az miről szól. Ugye ez most egy VR-os hír, de nagyon is érdekes lehet, akinek nincs VR-ja. Már maga a hír, mert ilyen viszonylag ritkán történik a, a játékiparban, hogy van ez a Marvel Powers United VR nevű játék, amit, amihez az Oculus nagy reményeket fűzhetett, mert egy időben ezzel összecsomagol várult talán a, azt hiszem a rifteket, tehát nem a riftest, hanem még az első generációt, be lehet, hogy már a rifteseket, nem is tudom. De az a lényeg, hogy ezt a játékot hát eléggé sok headsethez odaadták, meg maga az ára sem volt kevés, azt hiszem, ez egy, ez egy 40 dolláros játék, és a hír, aminek a kapcsán beleraktam ide most, hogy ezt a játékot törölni fogják az Oculus de nem csak úgy törlik, hogy nem lehet megvenni a jövőben, hogy ez általában <coughs> szokott működni néhány játéknál, hanem egész konkrétan, akik korábban megvették, azok sem fogják tudni feltelepíteni. Én ezt először nem akartam elhinni, amikor meghallottam úgy. Én se értem, hogy az hogy működik. Ilyen a játékiparban nem olyan szokott történni. Szerintem sose volt. Nem ilyen. lehet tudni, hogy történt ezt a játékkal. Tehát, hogy tehát ha valaki ilyet csinál a játékiparban, hogy egy, egy megvett szoftverre azt mondja, hogy most akkor ez innentől kezdve elérhetetlen ott valami nagyon-nagyon-nagyon durva dolog uh -huh. történt. Ugye ez egy 2018-as játék, tehát azt sem lehet mondani, hogy hű öreg már, és már lőjük le a szervereket, meg amúgy ugye van benne single player, tehát ha a szervereket le is lőik, akkor elvileg működnie kéne a háttérben egy hát, single igen. player kampánynak legalább. Vagy maga a játék az e, ilyen kó kópra kihegyezett, e, ilyen szuperhősös Marvel karakterekkel történő ilyen vr -ban. Hát, kaszabolás, nem tudom, lövöldözés, tűzgolyó, pajsdobálás, mm -hmm. az karaktertől függő, ugye hulk lehet benne, hát nem, nem sorolnám föl. Egy csomó Marvel karakter van benne. Én arra tudok gondolni, hogy valahogy ilyen nagyon idiótán csinálták meg a szerződést, így, és a jogokat nem hosszabbítják meg most már. Tehát gondolom, gondolom az lenne, hogy a További eladásokért meg kéne hosszabbítani jogokat, amik meg már nem érik meg annyira a fejlesztő csapatnak, hogy ezt csinálják, és így visszamenőleg. Én... Na, na, na, nagyon hülyén írták meg ezt a szerződést, ennyit tudok csak elképzelni. Biztos, hogy valami licenc gond lehet tehát a áttérben, igen, mert, igen. mert mással nem tudnám magyarázni ezt, hogy még a, még a boltokból is eltüntetik. Tehát ez a durva. Mm -hmm. Vagy hogy nem a boltokból, hanem a könyvtárakból, Tehát a hiába történet, vetted meg, ugye. tehát hogy nem csak akkor, hogyha ingyen kaptad, mert jó gondolom, hogy ha ingyen kaptad, akkor lehet nem azt mondom, hogy leszarod, de akkor könnyebben ráborint, az jó, ingyen jött, ingyen ment. De tényleg, hogyha valaki ezért kifizette a pénzt, és így is elveszik tőle, hát az ahhoz pofa kell. Az egyetlen közlés, ami kiment az Oculus felől, az egy figyelmeztetés a felhasználók felé, hogy március 1-ig, tehát év március elsőig töröljék le a könyvtárukból a játékot, hogy ne ragadjon ott. <gül> tehát, hogy beletörölni isre <gül> fogod tudni, hogyha akkor még telepítve van a játék hogy nem, nem, nem is értem ezt. Hát gondolom arra gondoltak, hogy nem maradjon benne a könyvtárba, mert lehet, hogy úgy, úgy lenne, mint mondjuk a PS Plus játék, vagy az Xbox Live-ból, hogy, hogy ott is marad, a, és tudod vele játszani. Nem, nem. nem itt a Dead Space-t emlegetnek, ami nem a, nem a játék, hanem hogy onnantól kezdve nem tudsz azzal a játékkal mit csinálni. Csak ja, értem, és csak foglaljál. megkeresed a könyvtárat, és, és letörlöd. Mint a régi szép időkben, amikor Fizikál a úgy. Windows intézőből töröltél mindent, mert még fogalmunk nem volt hogy, hogy kell megoldani. Ja, hát ők, de tényleg ez, ez így elég érdekes. Hát ez meglehetősen nem tudom az. Nem hogy gondolják. Meg... Ja. Én, én mondjuk ilyen, ilyet, az ilyet az kapnék, érdeket, kapnék az, az, az, az gáz lenne. Tehát, hogy mert olyan már volt nekem például Steam-e, hogy mondjuk egy bétakulcs már nem elérhető, vagy ilyesmi, és akkor ugye olyankor szól a Steam, hogy ez a játék már most nem elérhető, igen, bétakulcsnál, de ott még el is értem, de hát ez egy teljes árú játék volt, amit meg lehetett venni. Igen, és volt olcsó, tehát ez a, a 40 dolláros VR játék az a, az a drágábbik kategória. És amúgy ez a játék ez rossz volt? Nem tudom, szerintem nem volt rossz, nem is volt annyira kiemelkedő. Tehát, ja, tehát akkor egy ilyen általag. Ja, értem. Aha, igen, igen, igen. A videók alapján nem játszottam vele, mert én nem vettem meg, nekem még nem adták a headsethez, én nem panaszkodok, uh -huh. mert én marasok, <laughs> így a játékot kaptam a headsethez, amikor én vettem. Uh -huh viszont ez, ez nem volt köztük. A reklámja is egész, eh, egész jókofa meg van benne gameplay videó is a reklámban, nem csak ilyen izé. Uh -huh. Szóval lehet látni, hogy konkrétan hogy néz ki a játéki VR-ban és nem néz ki rosszul, kifejezetten. Nem tudom. Nyilván akkor a tömegeket nem vonzott be, mint amikorára számítottak, gondolom, hogy ez valamilyen nagyon-nagyon húzó cím lesz majd a, a VR-ra. Nem, nem lett az. Uh -huh. nem lett, aztán volna, hogy oké, oké játék lett, amivel havarokkal el lehet hülyeskenni, de kávé ennyi uh -huh. viszont ez tényleg meglepet, meglepődve ért mindenkit, hogy, hogy így eltüntetik a, a könyvtárból hát úgy vannak minek játszott felelegett, meg gondolom látják a statisztikát, hogy mostanában nem is pörgetik olyan sokan, azért mert ezt meglépni Már ez uh -huh. így tényleg durva, hogy egy játékért adsz pénzt, és hát egyébként innen látszik, az, hogy te digitálisan megveszel egy játékot, az valójában egy illúzió. Tehát az neked nincs. És hogy mondjuk a Steam úgy gondolja, hogy én leléptem, akkor mondjuk ezzel nincsen Steam-en játékod, mert nincs Steam. Tehát, hogy ez, ez azért azért működik annyira jól a, ezek, a, ezek a digitális boltok, mert mindenki tudja, hogy ezek ott vannak, és így nem is fognak eltűnni egy darabig. Igen. És amíg pénzt termelnek valóban, de hát ki tudja, hogy, hogy mi lesz a jövő. Én hogy a Steam meg, meg minden más digitális bolt nagyon sokkal itt lesz még velünk, de hát ha úgy döntenek, hát Én is bízom benne, igen. Viszlát, akkor viszlát. Hát, mert akkor így egy-két játékom ami menne a levesbe, ami azért kicsit kellemetlen lenne. Jó, oké, okay, mert biztos van, van, van közt olyan egy csomó, ami ilyen fos, és az életben nem igen, fog nem velük nem játszani, de azért van egy-két olyan, ami annyira nem... Most ezt remélem nem hoztam senkire a fars hogyha eltűnj szív, is szívén, és a fars Ott azért elég sok játékom van nekem is. Igen. igen. Így mondjuk kiváltanak, hogy azért az, az, az fájdalmas lenne. Vagy jó, hogy az ember több helyen tartja a játékokat. Hát egyszerre mindegyik nem fog megszűnni. Hát én most ha mindent el képzelni. Tehát, hogyha terminátorból indulunk ki, akkor a Skynet öntudatra ébred és eltörli az Origin, az filmet, én, a steam a New és mindent. Hát, Eltöri az internetet, az mondjuk jól igen, akkor már vesz ilyen problémát, hogy... akkor nem ez, ez lesz a legnagyobb gondod, igen, igen, semmit, hogy nem semmit nem tudsz, tehát hogy kukában fogsz kaját keresgélni. Igen, Ezt és nem, és nem ott... az a... fogasz a szíves játékaim, de jó, hogy még megvannak. Mi az, hogy nem tudom, elnyitőnek GTA 5 öt mi az, és közben meg ott kajász kukából, azért azért lesz a gondolat. Terminál. terminál. <laughs> Úristen. Jó. Szerintem ja, mehetünk tovább akkor. Reméljük, reméljük hogy az a Marvel játék nem ezt vetíti előre, ezt a csúnya jövőt, ahol terminátorok terminálnak minket. Na, úgyhogy ez a, mostanában a Marvel játékokra rájár a rúd. Nem csak ezzel kapcsolatban, hanem ugye az, a Marvel Avengers is kicsit nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Ja, igen. Csöny. Ja. Az a baj, hogyha tehát ha úgy állnak egy játékhoz, hogyha csinálunk egy tök jó játékot, amiben Marvel karakterek vannak, és majd tök jó lesz, akkor oké, okay, de nem, hanem az van, hogy látják, hogy valamelyik franchise, ez a looter shooter és társai az most egész népszerű, csinálunk egy olyat csak szarabbat viszont Marvel karakterekkel, uh -huh. és hát az meg már annyira nem. Igen, annyira hát ez tökéletesen ábrázolja, tehát a pénzt elé helyezték a minőségnek, ennyi. Hát meg mondjuk azt, hogy egy játék fejlesztése egy adott büdzséből megy, és hogyha egy ilyen adott büdzsének a legnagyobb részét elviszik a, a jogdíjak, akkor már nem nagyon marad nagyon sok pénz mondjuk fejlesztésre és hasonló dolgokra. Meg esetleg abban reménykednek, hogy annyira sikeres lesz a játék első körben, hogy annyit eladnak belőle, hogy abból utána tudják finanszírozni a további tartalom fejlesztését. Én ezt tudom mondani. Viszont, hogyha ez nem jön be nekik, akkor utána megszívták és... Igen. Hát akkor utána már nem nagyon magas Igen, igen. Hát ez egy kicsit ez az entem, ugyanaz nagyjából, mint igen. ami ott volt. Ott is gyorsan ki akarták vizni az entem. Nem az a hogy, hogy ők ezt majd folyamatosan fogják nyomni, meg mindent. Aztán azóta is állítanak valami nagy fejlesztésre. A fejlesztésre a magára akkora pénz, hogy utána már nem, nem tudtak bele többet tölteni. Sőt, már azt is szerintem megbánták, hogy annyit beleöltek, mert rohadtul nem jöttek vissza. Uh -huh. Még a fejlesztés költsége is. És most az az a játék, ami nagyon be és most hirtelen hirtelen, pár hát nem beszélnek róla. Igen. hogyha lesz-e bármi is, bármikor. Meg én attól félek, hogy a fejlesztő hát csapatokat... Család, családokat... Csak, hogy okay. attól félek, hogy a fejlesztő csapatokat, hogy ez eltemeti. Mert ugye az a fejlesztőcsapat csapat is dolgozott rajta ki a Tomb az Raider, meg ugye a, a, a Deus Ex-eket. Micsoda? Azok már szétszólottak kell be az nem? csomóan már a közben leléptek talán. Azt, azt, azt nem tudom, de hát konkrétan azokat felyes? állították rá, akik a, a Marvel avengers rakja aki a Tomb Raider-t meg a Deus Ex-játékokat csinálta. Azok meg nem voltak rosszak? Igen, Marvel Avengers-ről van szó most, ja, nem az Antemről. Jó, ja, nem az Anthem, ja, nem. de hát azok már szétszélettek, igen. Meg hát, most egy... Annyira, annyira az a Marvel játék se lett rossz. Hát. Abban a tánerben, amit amit ők akartak ebből csinálni, abban szar. Tehát, hogy... Ez yeah. Az a ez egy unalmas semmi lett. E ez a gond. Igen. Ha egyszer végigjátszod a story miatt, arra oké. Okay. Arra sem egy kiemelkerő játék, ahogy én láttam. Arra oké, okay. viszont ők azt akarták belőle csinálni, hogy majd egy ilyen végtelenségi lootalsz és farmalsz játékot csinálnak, amiben még pluszba lehúznak elég drága mikrotranszakciókkal is, és majd ez nagyon jó lesz. Mm -hmm. És egyébként ez, ez fura, mert nagyon sok játéknak ez bejön. Tehát, ha megnézzük például a Destiny-t, Destiny 2-t, Destiny meg a Division 2-t, akkor kb. ugyanez begy benne, hogy folyamatosan farmolsz, és csinálod ugyanazokat a küldetéseket, csak ugye nem mindegy, hogy abból mennyi van. És a, ebben a Marvel-es játékban hát nem volt olyan sok. Meg, meg jó mondjuk, hogy azt veszed, akkor a, tehát a Destiny 2 vagy akár az 1, most teljesen mindegy, meg a division is vehetjük akár az 1 et meg a 2-t, hogy ott is az indulás mindegyiknél problémás volt, és akkor utána később jöttek azok a frissítések, amivel már komolyabb lett a tartalom. Tehát lehet, hogyha a Marvelnél nem lett volna az, hogy Úristen, a játékunk, amit kiadtunk, egy szar, és mindenki azt mondja, hogy egy szar, és akkor inkább javítsuk, mint hogy bővítsük. Lehet, hogyha bővítették volna, és hoztak volna folyamatosan minden héten valami újdonságot, akkor Jobb értékeléseket kapott volna, vagy, vagy, még, vagy több mi, játékos korlát hogy... Hát nem igen, tudom. Ez, ez, ez, ez mind a, a kiadótól függ, hogy akar ebből ölni még pénzt, amivel majd behúz usereket, mert van olyan játék, aminek ez bejött. Hát igen, de most már ez valamiért én későnek érzem. Kicsit az Entemnél is amúgy. Tehát most az Entem 2.0 lett, a, a fejlesztők azok konkrétan úgy emlegetik, mintha feltalálták volna a spanyol viaszt, és akkor így, miközben mondják, hogy jó ez lesz, ez, meg az, meg az, és gondolkodom, hogy basszus, ti el, elrontottatok egy játékot, amire jókat ígértetek, és most ez konkrétan a javítás lesz. Tehát, hogy ne úgy kezeljétek a saját melótokat, mintha ezzel a világ legjobb dolga, mert konkrétan csak a szarból próbáltok várat építeni. Először behápolták a játékot, utána behápolják az ámbitát. Igen, igen. És ezek, ezek után bizony az ember a hát, igen. fejlesztőkben. Vagy hát nem is a fejlesztőkben, mert most hát nem az ők, az... Ők, ők, ők, a bajóver az megszívta. Tehát, hogy ő nem nagyon tudott mit csinálni ebből a szempontból. A, ott, ott az EA szerintem ugyanolyan ludas volt, mint ők. Hát ott elvileg a egy döntés volt, hogy milyen irányba tartson a játék, mert hogy alapjáraton a fejlesztők becsületesen megdolgoztak vele, hogy legyen bőle valami, és utána azt mondták a fejesek, hogy nem, ebből nem ez a valami lesz, a lesz, és olyan, mintha két-három játékot összeragasztottak volna, és végén kijött volna belőle valami, ami hát nem, nem úgy működik, hogy, hogy ennek valaminek kellene játszani. Ilyenkor van gond, hogyha olyan emberek döntenek játékok felett, De. akik szerintem az De. életükben nem játszottak még. Bár mondjuk ennél a játéknál az volt úgy emlékszem a probléma, ennél az antemnél, hogy alapjártan a BioWare játékok azok azok storyba erősek, s az Antály meg nem volt az, még abban sem. Tehát, hogy ott is elhasonlott kicsit a dolog. Hát Meg ők RPG-t szerettek volna. És akkor mondták neki, hogy hát a fejlesztés alatt nem tudom, háromszor kezdték újra a játékot. És ők, hát ugye nyilván a BioWare az mindig RPG-ket csinált, abban, volt nagyon jó, abban voltak jó játékaik, és ezért RPG-t szeretett volna most is, csak aztán mondták nekik, hogy te, figyelj, a Luther Súterbe sokkal több pénz van, mint hogyha mondjuk kiadsz egy új Dragon Age-et, amihez mondjuk még max egy-két kiegészítővel tudunk pénzt szerezni, de semmi mással, akkor inkább legyen ez. Én azt nem értem, miért nem úgy csinálták, hogy ez egy RPG, Luther Súter elemekkel. Tehát ők így akarták? Akkor nagyon meló lett volna, vagy nem tudom. Hát, szerintem ők így akarták, csak valami, csak valami hasonló lett, csak RPG-nek szar, Luters útonak szar. Meg szar, igen. Tehát itt, itt szerintem az a probléma, Ez... hogy közben a fejlesztőknek a nagy része, a komolyabb fejlesztők, azok szépen eléptek, mert úgy gondolták, hogy akkor cseszétek meg, hogy minket csesztettek. Tehát mi kitaláltunk egy koncepciót, azt megpróbáltuk véghez vinni, és akkor utána meg ők jöttek valami teljesen mással, és nyilván ugye ők adják a pénzt, szóval az utolsó szó és nem tudtak már mit csinálni, és ugye sokan ezért sokkal, be, nem csodálom amúgy, hogy léptek onnan. Hát így így rohat jó lehetett dolgozni, hogy kitalálsz valamit, azt mondják, hogy hogy kreatív szabadságon utána meg mondják, hogy a-a, nem, nem, ez teljesen más lesz. Ja. Meg alapjáratom mondom, a játék nem lett kifejezetten rossz, tehát én a bétában kipróbáltam, és a bugokon kívül a lövöldözés tök jó volt meg minden. Nyilván azt nem látszott a játéknak a mélysége, meg a story. Uh -huh. ami, ami így jáhosolt végül. De hogy nem tudom, egy ismerősöm is tal mostanában kezdett el vele játszani, és úgy. Annyira bűst. Tehát egy ilyen egyszer végig játszó kis lövöldözésnek teljesen jó, csak ugye a lutersúterek, meg az RPG-k nem, nem erről szól. Nem erről, igen, hanem a napi aki, szinten hozzá. hozzá. Tehát, így, így próbálták meg eladni, ami meg nem jött össze nekik. Igen. Hát ez a amúgy, sajnos... Ha betában látszó lövöldözést kell csinálni folyamatosan, akkor azt, azt meg lehet tudni. Meg így vagyok ezekkel a lutersúterekkel, hogy tényleg baroméja meg van csinálva. Jó benne lövöldözni, de egy idő után megunod, hogy ugyanazt kell csinálni. Igen, igen. Azért érdekes nálam, mert hogy a multishootereket meg nem, nem szoktam annyira nagyon megunni hamar. Pedig ott is ugyanaz van, csak emberek kell lövöldöző. Még a meg ilyen nagyon buta AI ellen mennek. Szóval... Hát jó, mondjuk más emberek ellen mindig nagyobb kihívás játszani mint a gép ellen. Ja, úgy mindig más egy kicsit a Hogyha körbe-körbe rohangálsz egy kodban, akkor is valamilyen szinten más. Igen. Ja, Na hú, jó, van. Nagyon kiugadtunk itt emél honnan indultunk. A, a marmerről, <gül> <gül> Igen. igen, igen. <gül> ezért olyan hosszú adás, ha nincs téma. <gül> de még van téma, úgyhogy lehetünk is tovább. van. Úgyhogy én következem személy. Nem itt, van. hogy átkössön, ami nem lesz egyszerű, csak Ö, nem, nem is úgy kötök át, mert két játékot hoztam, és a szarabat hagytam a végére. Tehát, hogy mert ugye most akkor szarral kellene jönnöm, de, de. hát ez annyira nem rossz. És a, ez a Ride 4, amit hozok, ami konkrétan a, a motorjátékok Forza Horizon-je nagyjából, csak zárt pályán, akkor a Forza no, Motorsport. De most már most kicsit a lécet. Há, igen, minőségben nincs ott. Igen, inkább motorsport, mert zárpálya, nem pedig ilyen szabad világ. Mm. Mondjuk megnéznék egy olyan motoros játékot, ami konkrétan ugyanaz, csak motorokkal és nem autókkal, azt szerintem rohadt jó lenne, mert olyan még nem nagyon volt. Igen, én, hát, én annyit mondok, hogy a cyberpunkban lehet majd motorozni, és, és nyílt világú. Jó, de nem ilyenre gondoltam. Nem ilyenre gondoltam. De mondjuk emléket az új drive-ban lesznek motorok, azt mondták majd, amikor az valamikor megjelenik. De mindegy, addig van nekünk, ez a Ride négy, amivel én mindig szemeztem mert mindig tetszett ez a sorozat, meg egy nagyon komoly mód van benne, és ebbe a játékba is van egy rohadt komoly karriermód, ahol nem tudom hányféle motor, tehát ilyen, ilyen több mint 80 motor van, azokat meg egyenként így buherálhatod, az utolsó ez kezden mindent megadhatsz, és nem csak skineket, hanem tényleg tuningolhatod is, a különböző versenyekből a pénz, meg az XP jön, mindenféle bajnokságokat nyithatsz ki, tehát aki ezt imádja, oké, okay, kicsit fura, hogy ezt egy motorracsinál, és nem egy autóval, mert ugye ezt általában úgy szoktuk, meg főleg a Nitro miatt, hogy, hogy autós játékok az ilyenek, de motornak is nagyon jó áll, csak hát a, vezetés, a na, a vezetési modellt kell megszokni egy kicsit, ami furcsa, ugye a motornál azért lassabban kanyarodik, stb. És a játék az elején nem is nagyon fogja a kezedet. Tehát hiába van rengeteg segítségi lehetőség, amit bekapcsolhatsz, sajnos vannak olyan időmérő szakaszok a játékban, amikor nem mások ellen versenyzel, hanem, hanem az idő ellen, és ott konkrétan egy centire lemész a pálya mellé, és instant bukod a küldetést, és kezdheted újra. Ezt már mondjuk javították, azt hiszem, a játékban, de az elején az olyan volt, hogy konkrétan mellé mentél a pályát. egy picit lementél a kerékvetőről, vagy a salakra, vagy akármit, tehát éppen hogy csak, még a motorodnak a vezetése még meg se változott, tehát, hogy még az aszfalton voltál, de már egy kicsit leértél, és már instant buktad a küldetést, ami azért kicsit frusztráló, de amúgy bele lehet jönni meg. Megmondom őszintén, tényleg ez rohadt nagy tartalom van benne, aki imádja, ez amúgy kicsit unalmas a karrier, nem tudom, ez valahogy ezeknek a motoros játékoknak a, a problémája, meg itt is érezni, hogy nem egy, nem, egy, nem egy komoly fejlesztő csinálja, hanem egy ilyen tipikus ez a jó munkás ember, hogy mindent hoz, amit kell, nem néz ki rosszul, van benne tartalom, van benne lehetőség, de valahogy mégis ez a, tudod, játszol egy-két órát, és ez a picit így félre teszed, mert már sok. És itt folyamatosan ezt éreztem, hogy kicsit érezni rajt, hogy ez egy ilyen fapados valami és hogyha ebbe egy sokkal több pénzt investálnának, akkor mondjuk ez a fejlesztőcsapat lehet, hogy tök jó dolgokat tudna létrehozni, és így se rossz ez. Tehát a Ride 4 az egy tök jó játék, és mindenkinek tényleg csak ajánlani tudom, de valahogy azt érzem rajta, hogy ez a, ez a középszer, és onnan próbál kitörni. Reméljük, egyszer sikerül neki, mert amúgy a, az első részekhez képest ez sokkal jobb. Tehát érezni rajta, mindegyik részről részre érezni, hogy fejlődik. Kicsit olyan, mint a múltkor beszéltünk a VRC sorozatról, hogy, hogy az is ez a, ez a középszer, vagy még az alatta, ahonnan indult, és minden részről egyre jobb és jobb lett a játék, és még, még most se a AAA kategória, amit minőségben. Bár mondjuk, hát tényleg, az előbb is beszéltük a Marvel adventures ről meg ének, hogy a aaa most már lassan szitok szó lesz, nem pedig minőségjelző. De... De tényleg, Én é... Azt jelenti, hogy nagyon szép, de tartalomban talán, mert igen. kreativitásban nem annyira van a toppon. És, Látszik, tele, és tele van bága. Maga, de igen. igen, kicsit, kicsit ilyen. Mm. Na úgyhogy, aki szereti a versenyjátékokat, meg a motoros dolgokat, az a Ride 4 simán próbáljon rá, mert csak ajánlani tudom tényleg. Vannak ilyen kis problémái, meg mondom, nem az az igazi wow élmény, de, de nagyon jó hozza azt, amit ígér. Úgyhogy nagyon csalódni nem lehet benne. Na, és akkor a ez szerint, volt a, rá, a Nagyon, nagyon réteg játékok amúgy. Igen, igen. Valamiért sokkal jobban, jobb, mint, mint, mint autósok. az autósok. Igen, mm -hmm. igen. Valamiért az autó a sokkal közkedveltebb. De amúgy ezt a valóságban is észreveszed, nem, tehát sokkal előbb, meg eleve majdnem mindenki autóra teszi le a jogsit, és oké, okay, hogy kapsz motorra is, meg teheted le motorra, de az sokkal ritkább, valahogy az autósok azok, azok sokkal többen vannak, nem tudom miért. Én most éppen Gameplay-t nézek róla, és nem néz ki rosszul. Nem, abszolút nem, abszolút absz absz nem. Absz nem. Absz nem. Magyar Magyar a kívül... Igen. igen. A pályán kívül annyira ne nézeges, mert, mert ott az annyira nem szép, de például a motorok azok rohadt jól néznek ki. Főleg, a, amikor a menüben a vagy, vagy, és ott ki tudod ki ott fejleszteni, ki és ki ki ki akkor ki ott nagyon közel van. Igen. Az animációk is nagyon jók. Mondjuk az esési animáció az még mindig borzalmas, tehát azt, azt nem tudom, hogy nem tudják megcsinálni. Évről évre katasztrófán néz ki, hogy leesik, és olyan, mint egy krumplizsák, így így össze keze kezelába. Szerintem azért csináltak szar, hogy rendesen fájjon, amikor ez hát, de... a... Ez a szemednek fáj, tehát nem az izmaidnak, hát, hogy jaj, ez biztos fáj, hogy beütöttek a kezét. nem, ez a, ez a szemednek, hogy úristen, kiég a retinám. A lényeg, hogy fájjon, nem? Aha, mondjuk Én igaz. átadni a fájdalmat, máshogy nem. <síns> ez lehet látod. Mert ha lesznek olyan hardverek, amik rád, rád kötődnek, és egy esésnél fizikai fájdalmat érzel, akkor talán jobban fognak kinézni az eséseknek. <síns> Én ezzel tudom magyarázni. Jó, meg mondjuk tényleg, meg, meg sok motoros játéknál meg nincs is benesés, mert ugye nem nagyon szeretik ezt a fejlesztők, hogy nézd ahogy a test össze-vissza esik el, mert az, az kicsit olyan sokakat megmutránkoztathat. Igen, hát azért csúnya, még motorról, az biztos. Igen, de milyen érdekes, hogy most már ezért is felkapjuk a, a fejünket, Soka, jó, engem nem zavar, de hogy valakit ez zavar, hogy az biztos rossz, mert minden Régen meg a, konkrétan a, a flat az erre épült, hogy kirepüljön az autóból az ember, és menjen, repüljön mindenfele, ugye ilyen hülye játékokba. Jó, az, az megint más, mert az még, az, ott nagyon el volt, túl volt tolva ez a... Hát attól a a még az még ugyanúgy ez, ez volt. Amikor túlzásra viszik ezt a brutalitást, akkor már nem komolyan vehetetlen. Tehát itt azért nem. Tehát a Ride 4-nél azért, ahogy nézem, itt viszonylag realisztikusra akarták csinálni. Igen, igen, ez a, a szimulátoros. A, az igen. esély és túl akkor az már ilyen nagyon, nagyon rossz. Lehet mondjuk. Szóval Na minden kicsit a még a De jó, mondjuk, a, tehát, a, úgyse az a célod, hogy elesz. Tehát ha legjobb esetben veszük, akkor sosem látod ezt, hogy ez hogy néz ki, hanem mindig a motoron akarsz maradni. Yeah, yeah. Nem mondom jó játék, úgyhogy. A morták, ahogy teszem, vagy ott sem kolyan vehető az a brutalitás, hogy gyakorlatilag minden kivégzésre, amit meghá... meghámozna az embert, mint narancsot vagy valamit. Jó, azt még, mégis mindenhol betiltották, pedig igen. Azt, azt mindenki látja, hogy ez már túlzás. Igen, amikor fel kell háborodni valami brutális játékon, akkor mindig előveszik, igen, a mortákombatot, de hát meg emlékszem a karmageddonokat is, is, meg az ilyeneket, de hát most én úgy vagyok, hogy nem bírom ezeket a idézőjelbetett poén videókat, amikor valaki látszik, hogy esik egy kurva nagyot, és akkor az hűde vicces, hát szerintem rohadtul nem, de ugye a Mortal Kombat, nincs problémám ja, <laughs> mert tudom, igen. hogy ez csak egy ilyen komolyan vehetetlen, hogy májcél, és ott, ott nem, nem fáj valakinek, hogy kitépik a gerincét, hanem aha, ez, ez tök tök biztos, ez biztos nem így néz ki a valóságban. <gül> és ott, így, ott, ott így, ez így ez így elfér szerintem bőven. Így van. Ja. Ha, jó de szerintem akkor a rájról mehetünk is tovább. Egy egy, má, egy, egy, egy na ez, ez jobban szar. fáj. Igen. Yeah. Ezt igaztam meg, amit előjára mondtál, hogy ez egy szart. Nem, amúgy nem, nem, nem, nem, nem is azt mondanám, hogy szar, hanem ilyen kicsit ilyen középszar. Nem középszer, uh -huh. hanem középszar. És az a baj, hogy nekem ezért nagyon fáj a, nagyon fáj a szívem a Torchlight háromért, mert én a, az egyet még annyira nem is szerettem, de a kettő az például rohadt jól. Tehát kicsit a, az egész játék, ugye, ugye az első részt is, meg az alap csapatba, akik benne voltak, a Diablo fejlesztőiből váltak ki, amikor látták, hogy a Diablo háromból mi lett. És ezért le, le, lefejlesztették az első részt, ami konkrétan a Diablo 1. Tehát, hogy ott is egy, van egy város, meg egy, meg egy bánya, és mész le a szinteken. És hogy a Diablo első részében is konkrétan ez volt, hogy egy katakombába mentél egy város mellett, és nem volt más. És aztán a, a második részre jött a kóp, meg a rengeteg hatalmas terület, Diablo 2, nagyjából ugyanez. És akkor jött a Diablo 3, ami meg leegyszerűsített mindent, és akkor itt van ez a Tors három, 3, ami meg ugyanazt csinálta és egyszerűen ez a játék, ez úgy néz ki, mint egy mobiljáték, és nem grafikára, hanem az egész rendszerre, amire épül. Tehát, hogy megmarad az online, de például a területek azok elképesztően kicsik, és az a durva, hogy mint a mobiljátékokban, hogy egy ilyen út mellett vannak a területek, azok rákatintasz, oda mész, két perc alatt kipucolod az egészet, mert nagyjából akkorák, és mész tovább a következőre, és mindegyik ez oda van írva, hogy kettőtől ötszintig. És akkor mész tovább a következőre. és Amúgy annyira érződik ezen a játékon, ezt korábban ingyenes MMORPG-nek fejlesztették, csak aztán fejlesztés közben szóltak a csapatok, hogy te figyeljetek, lehet, hogy inkább nem is azt kellene, hanem csináljunk egy teljesen új torzslát, mert ez nekünk király lesz. És annyira érződik rajta, hogy ez a játék tele van a mikrotranszakcióval, mert a fejlődési rész az olyan rohat lassú, tehát al tehát lepucolsz egy pályát, kétszer-háromszor, és akkor lép szintet. És később ez javul, de az elején katasztrófálaszul, szerintem pont azért, mert ilyen XP busztokat, meg ilyeneket akartak volna adni, meg lett volna napi bejelentkezési mm. bónusz, meg ilyen ügyeségek. És a pályák is teljesen lineárisak, abszolút nem tudsz felfedezni semmit, nincs rajta semmi olyan, hogy bemész egy barlangba, és akkor ott vagy egy órán keresztül, és mész tovább. Nem, hanem egy ilyen mini háb az összes, van egy városod vagy van egy ilyen várod, ahol fel tudsz építeni dolgokat, de azok időbe kerülnek, tehát itt megint érezhető az, hogy na, itt a mikrotranszakció lett volna, és így vannak benne egy-két jó ötlet, de valahogy az egész játékon az érződik, hogy ezt minek? Tehát, ez a főleg a Tors kettő 2 után ez... Igen, mobil játékot csináltak be, a értelműen. Csak azt mindenre. Így van, hát ez nem kellett volna. Oké, okay, hogy nem teljes áru, mert azt hiszem 30 euró a játék, vagy 20-valahány euró, de hát ez akkor is katasztrófa. Mm. Tehát, hogyha valaki szereti az ARPG-ket, és játszott már akár egyetlen, nem tudom, Diablo val vagy torchlight is, akkor ez, ez olyan fajék egyszerű, hogy elképesztő. Skillek alig vannak, van három fa, amire mehetnek a karakterek, de egy-egy de skill van, és azt tudod szintezni, akkor a statokat nem tudod elosztani, a, nem tudom, valahogyan a a játék nehézségese olyan nagyon komoly, jó, be tudod skálázni persze, de folyamatosan daráld az ellenfeleket, akkor esik a cucc, ugye, az a szokásos rendszer, ugye, hogy van a fehér, a zöld, a kék, legendari ilyesmi, de azt is úgy dobálja, hogy hihetetlen, tehát kis olyan érzésem van, mint hogyha nem tudták volna eltalálni azt, azt a pontot, hogy hogy pont kellemes legyen, mert így kimész egy pályára, amit mondom, másfél percen körbe körbejánsz, és az a tessék három legendári, és a felét nem tudod használni, mert amúgy lehet, hogy az a zöld cucc, ami rajtad van, sokkal jobb, mint az, akkor mi a francnak tartogast, és oké, hogy vannak más játékosok, akikkel együtt tudsz játszani, de valahogy az egész játék olyan, ilyen me, ilyen nem jó, nem jó játszani vele, az a baj. Ja, megközben még bágos is. Tehát, hogy ha például bemész valami mögé, mert a pályákon sokszor van olyan rész, hogy fal, vagy stb. akkor az irányítás az teljesen meggajdul. így eleve körbe rajzolja a karakteredet, hogy ugye lásd, hogy ott van. De hogyha van egy ellenfél, a fal mögött, azt már nem rajzolja a körbe. Tehát ott állsz a fal mögött, nem látod a karakteredet, és valami lövi, de nem tudod, hogy honnan lövi. És mondjuk, hogyha van egy olyan küldetésed, hogy 20 ellenfelet ölj meg, és 20 vannak, és valamelyik ott lő a fal mögül, azt te nem fogod látni, amíg nem mész oda telibe az arcába, és akkor talán lelövöd. Én ilyet legutóbb egy autós játéknál láttam, ugyanez volt, hogy raktak be olyan pályaelemeket, hogy ott nem láttál a lószat se. Úgyhogy azt csináltak, hogy az autót körberajzolták a falon keresztül. Mm -hmm. de, az, de a többi autót nem, csak a tiédet. Hát ez, ez semmi értelme. Tehát hogy mi a, mi a túró? A másik meg, amit én először nem akartam elhinni, hogy a Tors háromban 3-ban nincsenek mellékküldetések. Tehát konkrétan van egy fő szál, ami három cseptörből állik, állik, már beszélni se tudok, már úgy felhúzott. három cseptörből áll, és roha gyorsan végig rajta szaladni, és mész a pályákon, és nincs értelme felfedezni, mert nincs semmi. Tehát van egy főküldetés, öld meg a pálya végén szörnyet. Oké, okay. és akkor oda mész egy lineáris úton, mert amúgy az összes pálya az két vonal vezetés nagyjából, a kódnak a pályái komolyabban vannak összerakva mindennek a területei, és egyszerűen oké, okay, hogy kipucolsz mindent, mert oké, okay, kapod az XP-t, nem sokat, de valamit azért mégiscsak kapsz, de nincs értelme, tehát nincs olyan, hogy mondjuk a városban beszélsz, Valakivel, aki adja a főküldit, és akkor mellette még van három másik karakter, aki különböző mellékküldetéseket raktár, hogy más területekre menjen, mondjuk, nem tudom, szedj össze valami varázsgüvet innen, vagy stb. Semmilyen nincs benne, csak a főszáll, és mész előre. És ez a baj ezzel a játék, hogy mész előre is daráz, és semmi élvezet nincs benne, mert csak a pályákat nyomod egymás után, és a pályák se elég változatosak, mert nagyjából egy fejezeten belül hasonló a tematikája az összesnek. Tehát, hogyha egy esőerdős pályán vagy, akkor az összes pálya esőerdős lesz. És oké, okay, hogy persze, mondjuk az a fal máshogy van fordítva, vagy egy kicsit arrébb van rakva, de ez rohadt unalmas. Meg ellenfelekből is ról kevés van nyilván. Egy hangum is lineáris. Azaz, az igen. Úgyhogy ez abszolút nem, főleg a Torsláj 2 kettőhöz képest, ahol hatalmas pályák voltak, kóba tudta, jó, ezt is tud kóba játszani, de ott tényleg megérte felfedezni, ott voltak különböző kincses ládák, a barlangokba, katakombákba, meg, meg ilyen helyekre, és voltak mellékküldetések is, és, és a karakteredet is sokkal komolyabban tudtad testre szabni, itt meg egyszerűen, mintha visszaléptek volna hármat, ami azért fura, mert az meg már le lehet fejlesztve, és a tíz éves játék, azt hiszem, meg 2010 be jelent meg, vagy valami. Ja, mondjuk lehet, hogy hülyeséget mondok. Hát mindig rossz ötlet, ötlet hogyha a mobil játékra tervezett cuccot kiadnak utána a PC-re is. Most nem a mobil játékosokat akarom leszomolni, de teljesen más a, a dinamikája annak, hogyha te leülsz mondjuk egy gép elé, vagy konzol elé játszani, mint hogyha uh -huh. most, most van öt percem, akkor játszok két percet a Torchlight 3-mal, mert az meg működik mobilon, hogy, hogy így sorban állás közben, vagy valahol így lenyomsz egy bármit, és akkor és ha van 5 perc, de hogy ez így nem működik PC-nél, amikor ott, ott csak azt érzed, hogy fontos ugyanazt kell csinálnod, és oké, okay, hogy egy session lemegy 7-3 perc alatt, de hogy amikor leülsz ideig játszani, és ilyenekből van, nem tudom, 10 igen, egymás igen. után, az, az nem olyan jó. Az, na most, így na, nem működik, na most pont itt van, most itt van a Torchlight 3 Steam-en 40 dollár Torchlight 3. A Torchlight 2 uh -huh. 2012-ben jelent meg, és 20 dollár, tehát a torszlát kettő minden szempontból jobb, mint a három, nem értem, hogy miért venné meg valaki a hármat ezek után. Hát, mert tetszett neki a kettő, és már azt tudja. Na, de mondjuk na, pont ez lesz a nagy szívás, mert, mert a három meg ruhatul nem azt nyújtja, tehát nem azon az úton ment tovább. Sok is, sok is a negatív értékelés, hogy nézem. Igen, igen, nagyon szóval. sok embernek nem tetszett, mert egyszerűen túlfapados. Tehát ez egy szerepjátéknak, egyszerűen nincs, nincs benne lehetőséget szerep játszani, ami azért elég gáz. Tehát még, még a Diablo 3 is jobb, jobban összevarakva. Az is egyszerűsített, de az valahogy úgy egyszerűsített, hogy nem sínylette meg maga a játék, mert ott azért voltak nagy területek, ott el tudták kalandozni a főszál mellett is, meg ott azért jobban, főleg a, a, az, az új kiegészítő után volt, ott akkor nagyon dicsérték azt a játékot. És az elején tényleg le van egyszerűsítve, kevesebb az ki, stb. De ott valahogy mégis ezt úgy el tudták találni később, hogy működjön. Itt meg egyszerűen ez, mint hogyha minden rosszul sikerült volna. Hát rossz, rossz irányba indultak el, azt mondom, a cseszték el. Igen, igen. a játékot nem szabad így megcsinálni. Ha csak nem, akkor tehát az alapokon kellett volna változtatni, hogy ez jó játék legyen. Igen, Én vagy akkor adták volna ingyen, vagy, vagy olcsóban, vagy nem tudom. Tehát. Mert egyszerűen látszik a játékon, hogy ebbe akartak tenni boltot komolyabb szinten. Lehet, hogy később bele is fogják rakni. Amikor játszottam vele, akkor még nem volt benne. De látszik rajta, hogy me, mik azok a részek, ahol ők úgy gondolták, hogy pénzt lehet majd költeni a játékra. Csak nincs benne még. De ugye ezt mostanában nagyon nagy divat csinálni, hogy a megjegyzéskor nincs a... benne, és akkor egy-két szintén... hónappal rá megberakja. Most őszintén mennyit dobna a játékon, ha még tudná bedobálni pénzt? Semmit, de akkor lehetett volna hát, ingyen. Az... Ezt mondom. Ja, igen. Hát, Tehát, hogy akkor free to minden play, minden. és akkor dobálhatsz vele pénzt. Mert hogyha tényleg ingyenesen letöltesz egy játékot, ami nem tetszik, akkor csak az idődel fizetsz érte az meg annyira nem gáz. De itt meg kifizesz 40 dollárt, és akkor utána megkiderül, hogy rossz, az kellemetlen. Ja, hát nem bíztak benne annyira, hogy a free-to-play játékként megállja a helyét. Mondjuk ezt meg is értem azok után, amit mondtál róla. Igen. Úgy, úgy legalább összeszedtek annyi pénzt, amennyi a játék árából bejött. Igen. Én kicsit sajnálom, mert én nagyon szerettem a Torchlight egyet, hogy nekem Mondjuk ez... abból ítélve, hogy most ugye elég vegyesek a, a az értékelések, és többnyire uh -huh. negatív. Viszont van több, mint 7000 értékelés, szóval szerintem azért páron megvették. Igen, igen. Hát mert ugye igen, a kettő van. után, tehát a kettő az nagyon jól sikerült. Azt meg azt nagyon sokan dicsérik. Csak hát poppon maradtak kicsit. Ez igen. lett. Hát ez De van. Viszont közben rájöttem, hogy még fel akarok írni egy játékot, amiről beszélnék. Jól van. Áhá, nézd, csak felírom közben. C, Cyberpunk? <gül> nem. <gül> ha így mondtad, hogy a, a kódpályák komplexebbek, és így eszembe jutott, hogy én azért végigjátszottam a napokban a kódot. Én, én a multira róla, amikor... gondoltam, mielőtt még megkövetsz. <gül> Tehát, hogy én a multira gondoltam. Hát a multipályák is. Jó, hát, hogy uh, beszélek arról is. De még nem akarom nagyon spoilerezni a a kampányról, mert én a kampányokkal úgy vagyok, hogy néha annyira unalmasak és egyformák, hogy még jeleneteket is felhasználnak egyik kódból a másikba. Igen. És itt is van ilyen, hogy tudod, amikor fölrobban a valami, és akkor fel kell kelni, és gyere, menjünk, tudod, ez körülbelül minden kódban, mint a benne lenne, ugyanaz a jelenet. Háromszor, tesz. Tehát... <gül> nem tudom. És most itt a kódvornál egy kicsit meg bolondították a dolgot. Múltkor beszéltem róla, hogy az elején lehet választani, hogy te milyen karakter vagy, hogy nő, férfi, hogy mik legyenek a perkei, amivel végig játszod a játékot. Uh -huh. Tehát meg itt kicsit próbáltak belevinni valami szabadságot, úgymond. És mondjuk maga a StoryShall, a fő kampány az viszonylag lineáris, és a közben hozhatsz döntéseket, beszélhetsz emberekkel, de azok a főszára nincsenek nagyon kihatással. Viszont vannak benne mellékküldetések, amiket meg nem kasz meg, hogyha egy bizonyos döntést hozol. És én a mellékküldetésekre nem is nagyon fektettem túl nagy hangsúlyt, hogy egy csó mindent ki is hagytam, szerintem, csóminet nem a játékból, és ez tökéletes hogy beleraknak egy kod játékba is ilyet, hogyha valakinek van igény arra, hogy ne csak végigszaladjon a sztorin, hanem mellékküldetéseket csinál, akkor megcsinálhatja, viszont nincs rákényszerítve. Tehát lehet ilyen mindenféle bizonyítékot gyűjtögetni, és hogyha azokat összegyűjtöd, akkor megnyílnak egyéb küldetések. Csak mondjuk ezt nem tudom, hogy, hogy képzelik el, mert én úgy vagyok egy kocpályával, hogy így végigmegyek rajta, de hogy így nem keresgélek dolgokat minden sarokban, hanem én megyek, azt lövöldözök. És így utána néztem róla a videót, hogy ezek a dolgok hogy működnek benne, amiket én nem vettem észre, mert nem keresgélek semmit, hanem ami ott van az orrom előtt, az ott van, és akkor voltak ez ennyi. És itt volt pár helye ahol tényleg nem találtam meg semmit, mert nem, nem kerestem, és az, az vezetett volna egy mellékküldetésre. Mm -hmm. úgy engem az annyira nem érdekelt, viszont ami miatt mindenképpen akartam róla beszélni, az a, az a vége, amit nem akarok spoilerozni. csak úgy beszélnék róla, hogy, hát, hogy itt a vége az tényleg olyan, hogy így, mi a szar? <gül> Tehát, hogy olyan csavar van benne, ilyen több csavar is egymás után, hogy így, hogy így nézz hogy itt mi történik. Tehát, hogy ha hasonlítani kell valamihez az élményt, akkor ez kicsit olyan volt a vége élmény, mint a... Mint a modern warfare nem, nem, nem. Nem. nem, hanem mint a Max Payne-nek, amikor egy álmodik, és ilyen trip, így végig kell futni, ilyen Ja, a vérség túl, és van, és igen, minden, igen. Minden így történik, és így azt tudod, mi van. Tehát kicsit ez volt, csak így jobban összerakva, mert hát itt nem egy ál álom volt, hanem mm -hmm. így, hát... Tényleg nem akarok spoilerezni és így, tehát csak annyit mondanék egy, egy ilyen mechanikáról, hogy közben hallasz egy hangot, és mondja, hogy mi történik, és hogy hova menjél. De hogy közben a pálya úgy néz ki, hogy te nem csak arra mehetsz, amerről ő mondja. Uh -huh. És amikor má más csinálsz, mint ahogy mond, akkor így reagál rá hogy oké, okay, ja jó, oké, okay, tesz, ja, itt, aha, aha, jó, ja szóval most megölted magad, oké, okay, ezt akarod bemesélni nekünk, hogy megölted magad, tehát hogy így és annyira, annyira behúzza az embert, hogy egyrészt azért, mert egy kottol ilyesmire nem számít, ez történik, tehát így végigmész, van benne valami csúnya bácsi, vagy valaki a végén, aki majd vagy elárul, vagy nem tudom, tehát nem nem a egy olyan csavart, hogy így beletesz egy olyan helyre, hogy így hol az Istenben vagyunk, mi történik, és mi és ha arra megyek, akkor, és tényleg ezt is megcsinálták, hogy érted, erre is szól az ember, hihetetlen. tehát így, így, így ennyit tudok mondani, hogyha a kampány, engem így lenyűgözött ennél a kodnál is, mondjuk nem az egész, hanem kb. a végeben volt néhány része, ahol sírva röhögtem, mert van benne néhány ilyen poénos jelenet, szóval, meg ilyen nagyon retro, ugye, ez a 80-as években igen, igen, igen. 81-ben játszódnak az események, úgyhogy van egy hatalmas retro bomba, meg meg ilyen játéktermi gépekkel belecsempésztek olyanokat, hogy a régi ataris játékokat belerakták játéktermi képekben és az játszható. Jó, azt láttam, igen. igen. És így, hát jó, mondjuk azokat is keresgélni kell, mert nem mindet találod meg szerintem, mert én is egyet véletlenül megtaláltam valahol, meg volt, ami viszonylag az orrod nyom, és az is annyira vicces, hogy megy egy küldetés, és ott van egy gép. És így hát van mellette egy karakter, azt hiszem most, talán nem vagy spoiler, hogy Woods, azt hiszem, azt hiszem uh -huh. Woods volt, nem a mézen, pontosan, de hogy így, hogy így ment, és ott van egy gépterem, és így neki esz játszani, és így ő szól, hogy küldetés van, de jó, de egy játék belefért, tudod? Ez <gül> <gül> az így megjegyzi, hogy mekkora egy kocka vagy. És így, ez is annyira, annyira vicces. Ó, mondjuk, tehát ez ilyen, tényleg nagyon régi Atari játékok, amikkel így az ember nem üle órákig játszani, bár nem tudom, simán lehetünk képzelni, valaki tényleg akkor a nagy régi. Hát, aki, az a játékban, igen, van, hát, hogy azokon nőtt fel, mondjuk, az az biztos, igen. Hát nekem is, nekünk is volt ilyen gépünk, és azért így visszajött egy-két egy -két emlék. És... Ezt egyébként szokásuk a kotfejlesztőknek beletenni, mert ugye a Hördvortuba is volt a... Igen. az a hába, ahol így körbe, és akkor ott volt egy része, ahol egy régi tévén játszott el ezekkel az az igen, a játékokkal. Igen, igen. Tehát ez nem új keletű dolog, hogy ezeket így beleröpték, de azért így azért mégis, mégis vicces, vicces dolog, hogy ilyet a kampányba beletettek. Na most beszélhetek egy kicsit a multiról is, ami már hát nem tudom, az, a, az fogok még vele játszani a multival, de ott nem tudom, nekem az Modern Warfare, sokkal jobban élte a Modern Warfare pályákat, meg az egész, egész is dolgot. Tehát eleve több pálya van a Modern Warfare-ben, jó, még a Cold War az most jött ki, és ugye mostanában az szokott lenni, hogy azért legalább egy évig, amíg megjenek a következő kor, addig pakolják az előzőben a tartalmat. Uh -huh. Most a, a Modern Warfare-ben lehet, hogy tovább is fogják, mert ott ugye benne van a Warzone, és pont most jön ki talán december 16-án az új szezon. Most a Cyberpunk miatt az is elcsúsztották kicsit, van, úgy, úgy gondolták, hogy nem jó így rá, rá a Cyberpunkra egyből kiadni az új szezon, mert hát majd nem lesznek nagyon sokan. A 16-án jön majd az új szezon, már ilyen összekötött lesz, tehát a Warzone, meg a Cold war valami ilyen közös fejlődési rendszert pakolnak, amit még nem hogy, hogy fog majd működni, de majd meglátjuk. Úgyhogy a támogatás az a végebbi kodba is, a Modern Warfare-be is jönni fog, meg nyilván a Cold war ba is, de hogy azok a pályák nekem annyira nem jönnek be. Ugye megy ez a hármas felosztás, ami a kodoknál, vagy főleg a Black Opsoknál van, hogy mehetsz jobbra, balra, középre, uh -huh. és akkor ezt nagyon nem túl. Ez a Modern Warfare-nél egy kicsit szerintem azért szabadabb volt a pályafelépítés, hogy szóval itt nagyon hamar meg lehet tudni az összes pályát. A fegyverek amúgy nem rosszak, azok nekem bejöttek. A fegyverfejlesztés szer szerencsére nem csesték el úgy, mint a Battlefield-nél, bár ugye hát nem is ugyanaz a csapat. <gül> szóval itt nagyjából kapjuk azt, amit a CoD-tól, a semmi extra. A mozgásra szoktak panaszkodni, hogy az egy kicsit másabb, mint a Modern Warfare-be, és ez tényleg nem olyan jó, szerintem. Tehát a, a Modern Warfare-ben sokat panaszkodtam arra, hogy le kell támasztani a fegyvert. Most ebben nem kell, és esküször már hiányzik néha, mert néha jó lenne valahol letámasztani azt a valatfegyvert, úgyhogy fura, hogy ott idegesített, meg idegesít, hogy nincs. <gül> Ez ilyen, kicsit ilyen felemás helyzet. Viszont maga a, a rohangás is egy kicsit, kicsit, mint ott fluidabb lett volna, vagy nem tudom. Tehát itt kicsit itt azért ilyen fölpörgetett a dolog, mert mintha gyorsabban mozogna a karakter, Black Opsokban, vagy egy kicsit másabb, de szerencsére a célzásos, célzás közbeni újratöltést az benne hagyták, mert az, az nagyon hiányzott volna, azt kiveszik. Úgyhogy az megmaradt, tehát tudsz zoomolva újra tölteni bármelyik fegyverbe, ami tök jó. De hát így nagyjából ennyit tudok elmondani Vietnámról. <gül> Nem, valahogy, valahogy ahogy nézegettem a játékot így a gameplay-ek alapján, nekem is az, az jutott eszembe valahogyan, hogy, hogy a, mint hogyha a modern warfare sokkal jobban össze lett volna rakva, vagy nem tudom, olyan, olyan kicsit olyan, olyan furának érzem. Föl kellett telepítenem egy textúra pakkot, amit így felajánl a játék, hogy ilyen HD textúra és modell pakk, ami egy ilyen, nem tudom, megdobja egy talán ilyen 1 uh -huh. a játék méretét, vagy nem tudom, annyit le, És Utána néz ki kb. olyan jól a játék, mint a Modern Warfare. Előtte meg nem tudom, nekem nem. Nagyon sokkal rondább. Viszont ha azt felteszed, akkor tényleg nagyon korrektul néz ki. És ugye itt még zombi módot, meg valami hmm. fölülnézetes lövöldözős módot, amit esküszöm, azt sem tudom, hol lehet aktiválni. Ja, hol, igen, hol azt olyan. láttam én is, hogy ilyen arcade shooter valami. Igen, igen, az állítólag jó pofa, én meg se találtam. A zombi módot egyszer <gül> indítottam el, és nem azért, mert nem érdekel, hanem akkor elindítottam, és. Az volt az élményem vele, hogy nem talált pléreket, viszont utána kifagyott. És így ez egy nagy probléma a kódban egyébként, hogy én ezt nem is értem. Tehát az átvezetőknél szaggat. És én úgy voltam vele, hogy, oké, okay, HDD-re tettem a vizet, és nyilván, amikor megy az átvezető videó a sztoriba, akkor azért szaggat, mert közben háttérben tölti a játékot. Viszont itt sokan panaszkodtak, hogy az új konzoloknál is, ahol nincs is HDD, hanem SSD-n van minden, ott is ugyanez a probléma előjön, hogy Gyakorlatilag az átvezető videók szakatnak, és hát ott, ott elég sűrű is forultak fagyások. Hát, mint nálam is, amikor a legutóbb streameltem a storytyt és be akartam fejezni, akkor rögtön úgy indult, hogy akad, akad, akad, kifagy. Ülök, nézem, mondom, basszus, tök nehezen veszem rá magam, hogy a code kampányjal mert annyira nem érdekel, de mondom, elkezdtem, meg mit tudom. Még végül nem bántam meg, hogy végig játszottam, mert tényleg nagyon jó volt így a végével együtt az egész körítés. De hogy így nehezen szerettette meg magát velem a játék az akadások és fagyások közepette. Maga a játék az viszont tök jó futott, tehát hogy azzal nem voltak ilyen performance problémák, <hül> tehát nem volt FPS-es és se semmi, csak mondom az átvezető videókat, vagy nem tudják megoldani, hogy ne akadjon. És ez mondjuk az előzőkodnál Modern warfare is ugyanígy volt. És én megértem, hogy oké, okay, tegyem SSD-re, de az a fur, hogy mondom a konzoknál is ugyanaz a probléma előjött, pedig ott azért nagyon-nagyon reklámozták mind a két konzolt, hogy hát, ezek olyan gyorsak hallott, hát. Ó. akkor mi a probléma? Tehát akkor, akkor nem tudom, mit, mit csesztek el? Ki, ki a hunyó? Nem is értem. De mondom, ezt lesz, számítva. tök jó. A multiba, mondom, azon lehet még kicsit javítani, ha tesznek még bele tartalmat, uh -huh. majd biztos neki fog állni, a zombi módnak is kicsit jobban, de az, az engem annyira nem, nem vonz. Talán, ha pár ismerőt be tudok majd még szervezni, akkor egy kicsit érdekesebb lesz. Hát a kampányt ezt már letörlöm szerintem, mert azt hiszem ennél a kodnál is megcsinálták, hogy most már külön lehet így be a tartalmakat betöltögetni hozzá. Kell, kell a hely. Félelően a Cyberpunknak. <gül> és hát a múltiba meg majd, majd jönnek a dolgok, reméljük. Úgyhogy nagyon turva, hogy már most vannak olyan emberek benne, akikkel ez a nem tudom, milyen gyémántos, hiper skint már kifarmolták, és így Hát minket? jó, de hát azok non-stop tolják, gondolom. Hogy így ez hogy? Mondjuk egyszerűbb is kifarmolni, mert úgy vettem észre, hogy a modern warfare-nél különböző dolgokat kell csinálni. A letámasztó skillek, amik a halálom. Uh -huh. hogy az összes fegyvernél kávé az, hogy le kell támasztani, és azzal ölni, nem tudom. Van amelyik fegyverrel százat, van melyikkel aztán ötvenet, nem tudom. De hogy így, az innen. Így és itt kb. csak rohangás és rössz, és így folyamatosan csinálod, akkor egy év meg lesz. Az, az valamivel szerintem. Akkorábbis ha, ha jól láttam a kineknek a, az eloszlását, hogy ez hogy, hogy működik itt. Egyre azt hiszem még egyetlen dolgot lehet csak megvenni, de azt hiszem ez a korábbi kodoknál is így volt. Tehát van benne store, de a belészt hogy egyetlen egy ilyen skinbandből van, ami, ami azt hiszem fele az megy, is jótékonyságban, vagy nem tudom pontosan de valami ilyen skin pakkot lehet megvenni. Ja, meg belerakták persze a newtown Ami kifejezetten jól néz ki, de hát ugyanolyan, mint az összes nyugtán. Tehát, a, a pályaszerfeket -e ugyanaz. De itt mondjuk tele van graffiti meg ilyen nagyon érdekes milyen... Hogy Mit is szoktak erre mondani? Hogy... Rust Punk? Tehát, kicsit ilyen kicsit ilyen izé Aha. az egésznek a hangulata, mindenféle Graffiti-vel. Szóval nekem tetszik a kinézete, de hát mondjuk már 8 millió féleképpen láttuk a nyugtánt. t Én azt nem is értem, Igen, hogy miért mondta miért az, az jön vissza. Oké, hogy nagyon szeretik, de Just, nem tudom. Miért, miért pont az? Miért nem a nem tudom, vagy akár más, érted? Viszont könnyű megcsinálni, tehát egy tök kicsi pálya, a szerkezetén nem kell változtatni, csak talán rakni mindenféle dolgokkal, amit ő most kifejezetten ehhez a részhez fog passzolni. Tehát, mint egy logót áttervezel, tudod. Minél kevésbé bonyolult a logo, annál könnyebb áttervezni egymásmilyen. Kinézettem, mert itt csak egy skin húznak rá a pályára, és, és így ennyi. Ja. Igen, közben megnéztem, mi ez a skin pak, amit meg lehet venni, és ez a endorment pak, valami 10 euró, és támogatod vele a veteránokat. Szóval van benne néhány skin, meg dupla ispét kapsz. De jelenleg csak ennyit lehet megvenni a storeben. Uh -huh. Nyilván 16-án, amikor egyrészt bekerül a pass, akkor nyilván itt is megnyomják, mert a Modern Warfare-be is így volt. Meg az összes kódban így van, hogy kb. amíg kijönnek a tesztek róla, addig, addig nincs store, és utána, amikor már nem tudom, mindenki végigjátszotta a kampányt, meg kijöttek a tesztek róla, mindenki tud róla mindent, akkor de ez szerintem. annyira alja a szemét húzás, nem? Ezt Igen, tehát ez Én annyira szemét húzás, nekem ez annyira nem szimpatikus, és most nem csak a kódnál, hanem mindenki más is csinálja ezt már nagyjából, és, és ez, ez undorító basszus. És csak azért, hogy jobb pontszámot kapjanak, és akkor ezáltal több embernek ajánlják. Hát nem tudom. Mondjuk szerintettek felesleges, mert az annyira elfogadott már minden játékban és a kódban is, hogy most szerintem azért, hogyha ilyen szkinek tennének bele, nem kapnának lehúzást, mert jó, tehát maga a skinek azok ilyen, ilyen 20-25 eurón émeik, amit így nézel, hogy mi van. Tehát hát jó, de az, hogy csak skinek, igen. Tehát én is ezt, ezt nem értem. Tehát, hogy most már ott tartunk, hogy a, hogyha van egy játékban skin és megvehető, oké, ez van. Nem tudsz mit csinálni. De, de ők is csak skint akarnak belerakni, és ezért nem értem, hogy mi a francé nem tudják beletenni. Mert most azért senki nem szólna nekik, hogy mi a francnak árultok skineket. Így, hát azért megszólhatják őket, hogy milyen áruk van, mert magas, mert nem, nem olcsó. Jó hát, meg, jó, hát azt már te döntöd el, hogy megveszed-e, vagy nem. Most a, az, hogy az, tehát az Activision valamire ráírhatja azt is, hogy 1000 euró, hogyha most van olyan, aki megveszi, hát az vegye. Most erre nem lehet más Ja, Engem a passzok szoktak érdekelni, mert abban kapsz egy progresszt meg elég jó kinek is vannak benne. Szerintem most a kódban tök jó szkinek voltak a Modern Warfare-ben is, amiket így passzban meg lehetett szerezni. Tehát az egyik legjobb az, hogyha az ember így szeret játékokban extra szkéneket szerezni, meg ilyen fegyvereket, meg mindent. Igen, meg ez amúgy is tök jó. Én ennek szoktam örülni. Tehát az mm. NBA-ben is van, meg tök sok játékban. Most jött egy új operation a chego abba, abban is ez a passzrendszer van, hogy heti nem tudom hány küldetés, és akkor tudod megválasztani a jutalmakat. Ez tök jó dolog. Ez, ez, én azt mondom, hogy minél több játékban rakják bele, mert, mert ez sarkal arra, hogy játsz tovább. Mm. És én ennek több értelmét látom, mint például azoknak a DLC-knek, amik megadják neked az összes fegyvert, meg az összes attachmentet, mert azzal meg konkrétan magad előveszed ki a játékos időt. Ezért csodálkozom egyébként, hogy a Worms be meg nem került ilyen, mert annyira adná magát ott is, de lehet, hogy ez itt csak időkérdésre. Ja, lehet, lehet, lehet, hogy ezt később bele fogják rakni. December 1 jött ki. Ó, oh, mit belegondolva már? Hát akkor egy hét alatt raktam 30 órát, ügyes vagyok. Nem, <gül> <gül> nem, nem rossz. Ez van, és még fogok is, én is csodálkozom rajta, hogy játék, amivel nincs passz, amit farmolni kell, és játszok a egy csomót, mert szórakoztató. Mi a szar? Ja, igen. <gül> hogy lehet ilyet? Érdemélheték. How dare you? <gül> Éremélem majd az ízével leszek így, cyberpunk -on. Abban ne legyen passz. Igen. Egyébként beszélhetünk arról most egy kicsit, mert gyakorlatilag itt van a küszöbön. A, ja, a holnap után a felvételhez képest ugye a 8-án veszek, és 10-én. Most mind a kettő. Ez nagyon, nagyon érdekes helyzet, mert egy olyan single player játék, amivel mind a ketten fogunk játszani. De később lesz benne online rész is amúgy, majd ingyen jön. Mondjuk ezzel az kíváncsi leszek, hogy mit tudnak. Tehát Igen. Lesz egy ilyen nyílt világú cyberpunk világ, ahol de gyakorlatilag mint a GTA online, vagy mit terveznek egyáltalán? Fogalmam sincs, Fogalmam sincs hogy, hogy egy kisebb küldetések lesznek, amik Coopban, mert például én PVP-t azt nem tudok elképzelni, tehát, hogy itt, itt valami más lesz. De, de még ők se nagyon mondtak. Én, a hát, én remélek, remélem a PVP-t. Hát, hogy nem ki? tudom. Miért? De a kópnak nem örülné jobban egy ilyen világban, mint PVP-nek? Nem. Szerintem nem ad Egy ilyen sztori orientált játékhoz szerintem kóp nem ad sokat adhoz. De nem Cope. ezt a sztorit játszan át kópban, mert... hanem mást. Tehát, tehát úgy, úgy, mint Mármilyen mondjuk, a, ahogy, a, ahogy a GTA online-nál. Tehát, hogy ott is kóp. Oké, okay, van benne PvP is. Meg mondjuk, hogyha belegondolsz, akkor a PvP-t azt... Jó, nem, nem vagyok programozó, de például a PvP-t azt sokkal egyszerűbben hozzá tudod rakni, mint egy PvE sztorit, meg küldetéseket megcsinálni. Egy nagy világban online. Én örülnék, ha hogyha jelenem most hogy lenne. A PVP nem kevén <gül> Például. Igen, például. például. Igen, meg hát ott nem kell story dolgokat lefektetni, hogy milyen választásokra, mit mondasz, ott merre megy a story meg stb. Ott azért kópnál egy kicsit macerásra. A pvp-nél viszont az a problémás, hogy balanszolni kell. Mert pvn-nél senkit nem érdekel, hogy unbalanszta valamelyik igen. karakter, mert szórakozásból játszol, dalálod az zenemítéset, nem egymás ellen megy, hogy valami nincs kibalanszolva, akkor azért kapát ragadnak az emberek, hogy már pedig ez hogy lehet. Ez annyiból talán, meg, meg a PVP a nehezebb. Hát, még kíváncsi összek? Tényleg most nézted, hogy a uh, Red Dead Redemption 2-höz is meg lehet venni a Igen. Én... a az online -t külön. Igen, én először én ezt láttam, én be... és azt hittem, hogy valami hiba. Mondom, mi ez, hogy 5 euró, és akkor látom, hogy a Red Dead Aha. online külön 5 euró. Igen. Igen. Ez amúgy egy tök jó ötlet. Ezt nem értem, hogy eddig miért nem csinálták meg, vagy mondjuk a GTA-nál miért nem csinálták meg. Én még is húztam, mert pár ismerős megvette, úgyhogy majd... Ha más és konkrétan... 1500 forint, tehát vele másfél órát, már azért, azért Igen, de most ez konkrétan, tehát ugyanaz a tartalom, mint ha meg... Tehát a reddet, on, ha reddet kettőt megveszed, megkapod ezt is. Tehát az ugyanez. Uh -huh. Csak a single van kivágva. Tehát, hogy nem kapsz kevesebb lehetőséget uh -huh. az mondjuk nézegettem, ha ezt megveszi valaki, akkor később valami upgrade pak van de azt nem találtam. Megábbis Steam-en nincs. Hát, én hogy szinte leszek. Viszont valami valami ilyesmit hallottam, ami tök érdekes, hogyha valakinek megvan a játék, a teljes játék, de a, a saját luncherükben, tehát nem a Steam-es verzió, Igen. hanem a rockstar verzió, akkor, hogyha megveszed ezt, akkor Steam-en megjelenik a teljes játék. De ebben nem vagyok biztos, ez csak valahol olvastam, tehát ez lehet, hogy valaki benézett valamit, vagy csak trollkodott. De játszani nem tudsz vele. Hát, ha megjelenik, akkor azért tudsz. Szóval, nem, nem tudom. Vagyük ez vissza fel, nem tudom, hogy működhet, mert gondolom, hogy össze kell kapcsolni a Steam-et a Rockstar-ral és akkor, igen, igen, nem tudom, valójában megkapod összekapcsolásnál. Hát mondjuk, ha egyszer fizettél, nyilván nem fogod még egyszer megvenni Steam-re. Igen, ezért. igen. Bár már mondjuk ha sok ember meg egyszer ijagi. megvet. És már megvan az online, akkor minek vennéd meg? Ezt. Igen, igen. Hát, ez tényleg, aki csak online-ozni akar, és nem akar szingült. Ez nagyjából ez. És nagyjából, amúgy 5 euró, euró az nem is sok értelme belegondolsz. Nem. Elvileg ez csak időlegesen van így, mert hogy február 1 vagy nem tudom meddig lesz ez, és később meg 20 euró lesz, hogyha meg akarod így különvenni. De ja. szóval mondjuk én ebbe eleve ebbe. a szingüldel együtt venném, tehát hogy én, én nem gondolkodom ebben, hogy ezt most megvegyem. Yeah, yeah. Mert oké, okay, tetszik a multi, meg érdekel a multi, de, de most a szingült is ki akarom játszani, meg az is érdekel annyira. Mondjuk lehet, hogy ha lesz ilyen upgrade rész, akkor lehet, hogy februárban teszik bele, amikor ez fölmegy a teljes ára, és akkor lehet, hogy lesz ilyen hogy hogyha mm. ezt te megvetted, akkor mondjuk nem azt mondom, hogy ezt az egészet leszámítja a másiknak az árából, mert azt nem nézem ki belőlük, mert a Rockstar egy nagyobb pénzélyes ebből a szempontból, de az simán lehet, hogy mondjuk 20 ot 20 eurót, eurót leszámolja. Ja, igen, de jó fej. Vagy azok Azoknak leszámolja, akik megveszik teljesen, de aki őtte ér, az nem. Az vegye meg teljesen a játékot, és csesszi. De az meg. azért nehéz megcsinálni egy ilyen rendszerben. <sínt> szóval Lehet, hogy azért mondtad. tart februárig, Azonfogók. hogy ezt megoldják. Ja, hogy addig megcsinálják? Igen, valahogyan <sínt> azért volták el olyan messzire. Nem <sínt> hiszem én azt. Mindegy. Én behúztam onnon, egyit itt talán. Megnézegettem a videókot, egész jól néz ki. Tehát tényleg ez a. Tehát maga az, hogy online, tudsz ezekben a tök jó, pályákon így lovagolni össze-vissza, mert uh -huh. maga az, hogy körbejárod a játéknak a világát, az nekem így bőven. Elég. Annyira ez a Red Dead story engem nem érdekel. Most a Cyberpunk story érdekel. Igen, igen. Úgy, ma elő is töltöttem. Hát már... Úgyhogy. <laughs> Annyira vicces, hogy még meg sem jelent a játék, de már most D-van patchről beszél mindenki, meg hogy pontszámok már kint vannak, ami elég brutális. Tehát de sokat igen. -ből 10 -ből 10 meg 10-ből 10, 10 igen. És va van egy-kettő negatívum, de mondjuk az, azok sokszor ilyen megmosolyagtató uh, indokokkal, szóval én, én, én, én nem hiszem el, tehát én a 3-at imádtam, tudom, hogy ez teljesen más, ugyanaz a csapat csinálja, oké, okay, de a játék is teljesen más lesz, ez egy sokkal szerepjátékosabb, és amúgy sokan azt mondják, hogy ez egy akció akciószerepjáték, nem, ez egy szerepjáték lesz, amiben néha lövöldözöl. Tehát ez, ez, ez mm. itt nagyon durván meg tud csinálni a karaktert, nagyon sok választási lehetőséged lesz, és szerintem ezt, ezt nem fogják, tehát ez egy akkora, általában mindig attól fél az ember, hogy a nagy hype az agyon nyomja az egészet, és itt ezt egyszerűen nem tudom elképzelni. Most is, de most is ez van, hogy sokan azt mondják, hogy akkora a hype, hogy Igen, de a hogy, csalódás de de hogy fett. De én itt pont azt érzem, hogy megjelenik, és nem lesz az. Nem mm. lesz csalódás. Tehát, hogy a Witcher 3 is egy geniális játék, minden idők egyik legjobb játék, én azt imádtam az elejétől a végéig. Annak ellenére, hogy tényleg rohadt nagy tartalom van benne, meg, meg nagyon el lehet húzni. Mondjuk ezekben a szerepjátékokban ezt utálom, amikor, amikor bemész egy új helyszínre, van ott 15 ember, akikkel én, én nem akarok semmiből kimaradni, úgyhogy egytől egyik, mindegyikkel beszélek, azok adnak öt küldetést, és akkor most jó, most megint mit csináljak, mert megcsináltam a 20 küldetést, most itt megint adtak kötött, akkor megint nem a fősztorival folytatom. Úgyhogy Abból, abból öt küldetés olyan, hogy nyír ki patkányokat, meg ja, szedély virágot a igen. igen. Ez jó Tudod, kis elde, a világ, Meg semmisül a világ, mindenki meg fog halni hosszal öt patkányfarkat a közöli kocsmáros neének, hogy ez tudja csábítani újra a férjét, hogy nem tudom, hogy a Tehát ja, Igen, ez a Skyrimben volt ennyi, így. Ennyivel jól lesz cítszer. a ennyivel, ennyivel jól lesz a cyberpunk, hogy elvileg ott nem Nincs ez a nagy világ megváltó hiszem így rád, nehezedik majd, talán. Uh -huh. Hanem, hogy itt csináld a küldetéseket, te egy zsoldos vagy, és tényleg illik abba, hogy mindenkinek a nyavajáját te jó pénzért majd bevállod, és megcsinálod. Mert valamilyen szinten a vicső is az, tehát egy zsoldos, akit egy és a, a, a, a itt meg, Itt meg, hát nem, itt, itt mindent, mindent, ami mozog, majd ölni kell a robotoktól kezdve a, a fél, Uj, már a nagyon nagyon emberekig. Én már nagyon várom. <laughs> én már most nagyon várom, úgyhogy... Én, én, én is, én annyira nem ültem fel ennek a hype-nak, mert én sokat nem várok tőle, ha engem egy single player játék le tud kötni, e, ezt, ezt várom tőle. Legyen jó a, a környezet, az a videókból lejött, hogy az eléggé jó lesz, legyen nagyon szabad, az a korábbi viccser játékokból lejött, hogy azt sem nagyon tudják szerintem elcseszünk. Igen, igen. Én, én, én azt mondom, hogy ha fele ha olyan a jó lesz, mint játékok, a... Igen, ott is nagy szabadság volt. És az a durva, hogy a, a vicsereknél is pont az érződik, amit korábban beszéltünk ebbe a részbe, hogy a VRC-nél meg a Rájnál, hogy részről részre egyre jobb és jobb lett. A vicser egynél jobb a kettő, a kettőnél jobb a három, és nem hiszem, hogy ez most fog megszakadni. Hát egy valamitől lehet félni, szerintem, hogy itt annyira másabb ez a vicsertől, ez a játék, hogy, hogy ezekbe a dolgokba azért bele lehet egy kicsit szívni. Tehát hogy maga a játék is, ugye a TPS lesz. És ha megnézzük, FPS. hogy a Vicera első részében, ja, bocsánat, FPS igen. Igen. igen. igen. Tehát, hogy ha megnézzük, hogy egy első, első részében a harc rendszer mennyire borzasztóan rossz volt, és a harmadik részt tudták megcsinálni. Még a másik részben is talán már jobb volt, de hogy a harmadik. Azt már jó volt, igen, igen. Elfogadhatóra megcsinálni, hogy itt, hogy itt az fps az nekik nem annyira fekszik jól. De ezt nem tudhatjuk, és mert még nem csináltak. Volt, és, hát ez az. <gül> Tehát, hogy, oké, okay, lehet, lever, hogy igazad van, jól. de ezt honnan tudod, hogy nem fekszik nekik jól, érted? Tehát, hogy ha, ha kipróbáljuk, akkor nem, az működik. A és most meg volt alkalmuk mozgás közben is így valamilyen szinten kipróbálni. Az első vélemények azok voltak, hogy, mint FPS, annyira nem jó. Most de hát, de hát mert ez nem is, is lövöldöző játék lesz. Hát ő az lövöldözni kell benne. Lövöldözni kell benne, igen, abszolút, de szerintem lehet, hogy sokkal, kis, sokkal kevesebb hasz lesz ja, benne mint még a Witcher 3-ban. Hát igen, igen. Jó, mondjuk azóta dolgoztak rajta, és ha megnézed mostanában a lövöldözős játékokat, akkor én nem tudom, mi történt, de minden lövöldözős játéknál azt érzed, hogy ez így az elődökhöz képest az összes lövöldöző egy kicsit jobb. Igen. Jobb, jobb érzete van a lövöldözésnek, és a videókból azért, ki, hogy itt is, mintha azért már javítottak volna a kezdeti lövöldözéseken, mert így vannak ilyen lövöldözős részek bevágva, és azok hát nem tűntek szarnak. Tehát az a látszik, hogy mit tudom, én, viselkedik a fegyver, nem úgy célzol, mint ahogy az meg nem úgy mozog, tudom, az azért az pár pár másodpercből is át videókon, hogy itt azért nem, nem néz ki a szarul. De aztán majd kiderül, meglátjuk, hogy jó, meg Ilyaszt... mondjuk, amiket mutogattak korábban, ugye azok egy nagyon korábbi builden voltak, amik kikerültek, igen, igen, igen. tehát hogy nem, nem tudjuk, hogy azóta mit javítottak. Nem tudjuk, hogy például a Day van patch mit javít, mert azzal még nem vagyunk tisztában, mert ezt ugye csak a tesztelők kapják mert... meg, hogy mit javítanak rajta. Meg ki tudja, hogy amiket mutogattak, azok mind, mind futottak. Tehát, e, ez a... is igaz, igen. Az akkoriban akkor azt hiszem amassz, a 1080 TI volt, lehet, hogy három volt sorba kötve. És az azon futott a játék. Jó, mindegy, figyelj, ha úgy de van, pont... én, nem, én nem hiszem, hogy erre sor kerül, de ha úgy van, akkor tehát holnap után jelenik meg én, akkor legfeljebb, legrosszabb sebe visszakírem a pénzt. Tehát, hogy ez a, ez a, ez a lehetőség én van. Igen. Bár én ettől igen. nem félek, tehát, hogy én, én szerintem ezt nagyon jól össze tudom nézegettük, hogy a játék. Ilyen potozásra nézegettük, hogy a játék gépigénye a Gogon felírva volt elég baráti. Uh -huh. Szerintem. Tehát ott... Steam-en is amúgy megnéztem, 1060-as ott is az ajánlatban. Nem olyan vészes az. Nyilván kiadtak egy másik gépigényt, amiben már oda van írva, hogy 4K és RTX, meg mit tudom én, tehát a 4K, RTX, akarsz nem tudom hány FPS-sel, az azért kell a gép. Igen. De hát én... Jó, de hát nem mindenki ez, játszik ebben. Én full hd RTX nélkül. Én, én, mondom, én egy, egy monitor nem előtt ülök, egy full HD monitor előtt, és bőven elégnek érzem még, tehát én abszolút nem akarok még négy kára sem váltani egyelőre, meg két kára sem, nekem bőven elég a full HD, hogyha ezen fog futni, akkor én azzal már elég leszek. Ja, ez mindig úgy működik, hogy nem szabad megnézni és kipróbálni nagyobbat, amíg nem tudod megvenni. Na, hát ezt csinálom. Mert <gül> utána fájni fog, tehát most nekem is egy 60 hz monitorom volt, és végéreztem, éreztem, hogy ez már azért nem olyan sok, és amikor sikerült venni egy újat, ami ilyen 165 azért ott ott látszódott, hogy azért az egészen más játszani, uh -huh. de azért láttam én korábban, mit tudom én, még meg mindenhol azért egy 60 Hz-nél magasabb frissítéses monitor, azért úgy kicsit égésföld. föld. Úgyhogy, tehát ének ez csak akkor nagyobb felbontás megint, csak akkor szok kipróbálni, hogyha egyrészt ki is tudja hajtani a géped, meg tudsz venni, uh -huh. illetve utána csak, csak rosszul, nem tudsz visszaállni, tehát én már nem tudnék 60 Hz-n játszani, szinte. Ami amúgy érdekes, mert a régi gép rá van kötve tévére, és ott meg nem zavar, hogy ott csak van, Mert ott valahogy a tévé máshogy jön ki, nem tudom, ott nem. Uh -huh. ott más, más, mint egy monitor. A monitornál már, hogyha leesik 60-ra, meg ugye elvileg az ember a nagy FPS ingadozást veszi. Azt azt hogy nagyon észreveszed, veszed, igen. igen. Tehát, hogyha valami stabilan fut 60-on, akkor az úgy oké. Okay. De hogyha mit tudom én, fut 120 vagy 140-en, aztán visszaesik 60-ra, Hát azt már, azt már megérződött. Egyébként nem tudom, most a konzolakon ott most mi a mondás, hogy a cyberbank hogy fog futni. Azt uh, fogalmam sincsen, annyit tudok, hogy öcsém PS4-re kérte, mm. meg azt hiszem, hogy itt is lesz beállítási lehetőség, ugye, a, hogy FPS-t akarsz-e, vagy pedig, mm. uh, akkor lehet, hogy benne lesz ez, hogy, hogy mondjuk 2K30, Full HD 60, hát nem tudom, a Full HD 60-at ugye a PS4, lehet, hogy nem meg ugye ott majd ingyen kapják a PS5-re, meg az Xbox Series X-re a Next Gen patchet, majd később, elméletileg. Ja igen, mert most nem jön konkrétan rá külön verszió, hanem... Nem, nem, nem, nem. nem. azt hallottam, hogy meglepően jól fut a régebbi konzolokon, tehát a PS4-en. Hát elméletileg ugye múltkor azt mondták, hogy azért olták el, mert a, uh -huh. nem, a, nem a következő generációval, meg nem is a pc knek az optimalizálásával volt a probléma, hanem a PS4 Xbox, hogy azt akarták, hogy az ne olyan legyen, hogy, mint az okd -k. És uh, folyamatosan hát, javították. És javították. Szerintem igen, szerintem igen. Tehát ezért volt ez a sok csúszás. az biztos lesz benne, rohatsok, mert arról most vannak az, írek, hogy... az biztos, hogy tele lesz, igen. Hát a is volt. Hát meg, így, meg még több most belegondolsz, hogy hány platformra kell optimalizálni egyszerre. Tehát, hogy van a PS4, az Xbox One, van, van az Xbox ö, van X, meg a PS4 Pro, van a PC, meg van a két új generációs konzol. Tehát ez hét platform. És erre csinálják egyszerre, úgyhogy hát, sok sikert. Remélem remélem összejön. Én, én nagyon szurkolok nekik, mert nagyon megérdemlik. Úgy, legyen. Egyébként, ha nem is jön nekik össze, szerintem már első nap keresnek vele annyit, hogy bőven megérte a játékot. Szerintem már most kerestek vele annyit, amúgy, az előrendelésekkel, meg az ilyenekkel, Szerintem már most kerestek. Igen, annyit. tehát mondja, hogy nem rendelünk elő, na de a cyberpunkot. Hát az, igen, igen, tehát van, amit elő lehet. Az igen. egy ilyen különböző. Vicces, vicces. Na hát várjuk a legjobb, legjobbakat. Már hát. nem egészen két nap van a megjelenésig, úgyhogy tűkön ülve. Várjuk. Így van. Viszont eljött az idő, hogy tűkön váljátok várjátok ti is majd a következő podcastot, ahol már beszélünk a Cyberpunkról. Én, hogy elkezdtem játszani vele, és nem játszottam végig, Miki meg majd arról mesél, hogy, hogy unlokkod benne mindent. Minden achievement-et. <gül> ami alatt én ki sem játszottam. Ja, még, igen, igen. mert nincs benne Battle Pass. <gül> Ja, az is. Meg multiplayer, nem is tudom, hogy gondolom. Ja, hogy, hogy, hogy akarnak engem behúzni? De jó, hát majd meglátjuk két hét múlva. Nyilván, aki megvette a játékot, az hamarabb meg lett. Égen, én streamelni szeretném a játékot, de bár most fogom a fejem, hogy így ki, ki fogja nézni? Tehát, hogy mindenki Cyberpunkot fog streamelni akkor, amikor én Cyberpunkot Igen, fog és az a durva, hogy aki megvette, az senki nem fogja nézni a, a streameket. Tehát... Ez a vicces terület, hogy senki nem fogja tényleg egyáltalán semmilyen streamet nézni. De tudom. Jó, mondjuk, nyilván nem veszi meg mindenki, hanem lehet, ja, hogy hát jövő elég a streamer, megnézi. Ezzel szoktam úgy poénkodni, hogy a Worms Rumble streamet, amikor találom, mert szoktam azt is streamelni hogy ha már egy valaki benéz, akkor én vagyok Magyarország legnézettebb Worms Rumble streamer hát Ez az életérzés nem lesz meg a Cyberpunk-nál, úgy érzem, tehát ez a cirip-cirip lesz a, igen. a De azt szerintem mindenki másnál is nagyjából. De tudod, hát, mint hogy lásd, kivel szépen. van dolgod, lehet, hogy betesznek téged a háttérbe mútólva. Miközben játszom vele, jó. Jó. Majd valami tebbotot is állítsd hogy néha írja be, hogy Ejha, azt a mindenit. erre nem tett, számítottam. Valami ilyeneket. Oh, azt a mindenit. <gül> Tehát, valami ilyesmit. Azt azt megköszönjük. <gül> jó van. Jó van. Majd megbeszéljük a részleteket. <gül> Na jó van, de szerintem mindent megbeszéltünk, amit szerettünk volna, úgyhogy ide, hogy elköszönjünk. Felszoktuk most már a cyberpunkot is rendesen, úgyhogy a sikerek kicsit a miénk is. De Így van. A bukik Ennek akkor mi megmondtuk, mondtuk, hogy hogy nem kell, nem kell a hype-nak bedőlni, ugye? Mi nekünk el, mindenképp igazunk lesz, bármi lesz. Így van. Nem, nagyon jó lesz, de ne a hype-nak, mert amúgy bugos lesz, de tök jó. Ez <gül> az, az belőttem azt, hogy bárhogy sikerül a játék, abból mi jól jövünk ki. Tehát, így ha, van. A évjátéka, a világ legrosszabb játéka, nekünk igazunk van. Úgyhogy, két hét múlva pedig igyekszünk jönni. Így van úgyhogy ennyi lenne. Mára a podcast, sziasztok! Sziasztok!